O colectivo O Pai presenta O Faladoiro Un programa para falarnos devagar do que acontece no local, mais tamén do global en Radio Filipin. Faladoiro despois da volta de é Un faladoiro moi especial Esta Esta radio xa de xente E de, e, bueno, teño Unha sensación así de, de Rebeibar, non? De persoas que facía Moito tempo, que non viñan Por aquí, polo menos para facer un programa Oxe están aquí Entonces bueno Estamos aquí cos aspectos técnicos A ver si non pasa nada Raro, eh? André, Antonio que son de esos dous máis técnicos pero é un faladoiro moi especial non sabemos se si algúndos participantes do faladoiro habitual non ainda non chegaron, pero mellor van chegando ao largo da, ao largo da tarde ao largo da noite é un faladoiro moi especial porque queremos celebrar os 20 anos ben que 20 anos non son nada non? Bueno, algunos de aquí temos 20 más de 3 veces, ¿no? Se, se sigue incorporando se sigue incorporando gente, además gente que foi moi significativa na la radio. De, de alguna forma, de alguna forma, yo creo que están aquí parte de os pais e as asnais eh, deste de esta emisora. Eu hoxe Verdad, me vou a limitar a poñer música, a poñer as sintonías, e hacer cousas pero van a falar eles porque eles son as protagonistas eu de alguna forma son unha recién chegada aquí a esta radio, ¿no? comparándol con eles, eu levo pues, creo que do 2000 desde 2018, 17 18, pero o resto das persoas que están aquí pois, pues, ademais xa de peinar canas as peinan canas en todos os sentidos non? polo tanto moi boas tardes, benvidos a Radio Filispino 93.9 da tua FM celebrando hoxe de alguna forma o celebraremos máis veces, pero hoxe dunha forma especial os 20 anos da Radio Filispino benvido, André Moitas grazas, Chelo Moitas gracias por, por convidarme en este programa. No que normalmente participo desde fora, pois, pues, apoyando contidos, eh, nas caretas de presentación e todo iso, e estou moi gustoso de estar aquí. O sí. Pempiro, Vicente. Ola Chelo, partes máis, ¿no? pero como é moi especial, ¿no? sí. porque estamos de festa, uh -huh. hai que felicitar a, a emisora e que felicitar ao, ao colectivo, non? Eh, loxicamente en esta conmemoración do 20 aniversario o Faladoiro non se podía quedar claro. sen participar, non, e había que hacer uh -huh. un programa especial, o especialísimo como o de hoxe, ¿no? Precisamente pues, para recorrer toda a historia que, uh -huh. como foi que pasou despois, donde estamos e que pasará eh, dentro de X anos no? o xa sea, que uh -huh. é un programa que a verdade, sobre todo para a audiencia que non nos coñece conhece no? eh, pues tanto Cholo como André como, como Fernando, van a contar cousas que convén eh, repetir, que convén recordar, é como eh, a película de Farandhay, no, quando se leen os libros para non olvidalos, sí. no? Pois pues, eles eh, o mellor teñen todo isto como moi presente e lles parece que todo o mundo o ten presente e o coñece, E ¿no? non é verdade, non é verdade. ¿no? Por claro tanto, no. é necesario facer programas como este para precisamente poner a, a memoria nun primeiro plano. Benvido, Cholo. Hola, Cholo, que tal? Cholo Chelo, Chole -chelo. <risa> Moitas veces temos confusión nos mensaxes Casi haxe Se un miro aí, pero se non era para mí eu... Benvido yeah. Benvido, Fernando Hola, Chelo Boa tarde, moitas grazas por convidarme, porque me permite poñar aquí a flote as nostalcias de bonito, ¿no? e compartir aquí con queridos amigos de sempre e con outros que acabo de coñecer que van a ser Seguro tamén, queridos amigos, para es, sempre Esa voz tan inconfundible de Radio Félix é Unha textura con timbre sí. inconfundible Unha voz de por, teatro sí, sí, sí, sí, <risa> Unha voz de teatro Bueno, eh, se me escaparon daqui, da miña veira Pero por favor, volvede Joaquín e Antonio Que, que tamén van a participar eles eh, Que son a, a nova ola de, de Radio Félix Sí, a nova ola Eh, tamén teñen que logo compartilhamos os micros con eles tamén Non vamos estar aquí contando as batallitas os a vos enta <risas> no, que, no. que eu trai unhas <risas> cuantas xa <risas> <risas> <risas> vexo que trai aquí André trai aí dios mío, un texto así <risas> eh, vas a escribir un libro tío. Pues non será un, se, un capítulo se dos porreta, no, momento que pasa que non teño tempo, pero sei sí que hai material. Bueno, e <risa> te Vicente, trae, Vicente retas, sí, trae aquí varios periódicos para ler. Logo vos conto unha anedota de cando cando empezou Vicente aquí que sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Porque esa aí unha das anédotas Ese <risa> <risa> nese, nese preguión que fixemos e tal, unha das anédotas indiscutíveis foi a chegada de Vicente e Serra Radio Flespi. <risa> que conste que antes da chegada hubo un encontro que xa os pasou desapercibido que foi cando os coñecín da man de Roberto Taboada naquel sí, entóns, sí. claro, el conspirando no do infernillo, infernillo, do infernillo. Exacto, sí. o sea, sí, sí. una noite ali que realmente sí. parecía que estabais conspirando sí, de verdad, Estábamos conspirando, Seguramente. Estábamos, secha un pouco contar agora, ¿no? Porque pa que vamos sí, a dar de sí, más é sí, sí, eh, eh, que recén do da alcaldía Vicente, eh, me chama e me di Fernando querían en eso tú estás en eso de la radio, yo quería hacer programa, <risas> eh bueno, en eh, efecto, pues no un programa porque son se me parece que eran os 25, 25, 25 anos do ¿no? no sur de sí. Patí, eh, temos unhas músicas preciosas mm. de toda sí. a vida e tal. Va. Entonces eu planteixo aquí aos compañeiros ¿Cómo? el alcalde que quiere venir a la no, esto es otra cosa sí, no, pero a ver sí, sí. No, no, bueno. de que va a hablar, ¿De, aquí de política de partido que no, hombre, que es de su que, bueno, que haga la propuesta por escrito que dice y ser se Isarri ver, ¿no? recién de Band, o bastón de mando ¿no? sí, sí, de la sí, sí. alcaldía de, o sea, que, que, o, que, haga que haga la, persona, la propuesta por no? escrito la institucional e eh, eh, ¿no? eh, eh, aos pocos días que a dice, coño, que non entrou en redifición unha proposta como esta hai que darse por hora enseguida ven un como era aquel unha sesión Bermúde das sí, que pasíamos sí, en Carambo detrás do mercado sí. e eh, eh, Vicente estaba ali despachando cervexas e era o más sí. de todos ali venga ti que tomas sí, sí, no. invitando sí, todo o sí, mundo sí, sí, sí. bueno, que bonito invitando tanto non no tanto non <risa> o recordo, sí, sí, sí, sí. sí, sí. Pois pues eso, logo, logo afondaremos nela pero é unhas grandes anécdotas do sí. do colectivo país Nos tomamos un café con Torregrosa máis Miguel Castro, que logo foi o meu padriño na radio sí, mm. sí, sí, E sí, ti sí. fucho o meu padriño É sí, sí. sí decir que aquí estamos un montón de afillados sí. eh. Claro, que é o que se, se, se trata no? que a, a xente acuda a Radio Flixpink un pouco por, por afinidade un pouco, no co, sí. mo, co colectivo no? Recordo tamén foi o me, porque en comezou desde foku buxando facendo o recuncho, sí. María, Marcel, Diago, eh, eh, eh, ao segundo programa así que me invitaron eles, si, e si leo un poema, ah oh, sí leí un poema, mm. despues grababa poemas na casa e os ponían ali. Eh, pois pues, antes que vir aquí a ler os por... poemas... O Aos sea, ler os poemas. Tambén estaba pues, a bueno, os poemas Lorena haber, Calaza. Habería ¿no? que explicar También que é un que... padriño, porque a millor aquí hai xente que Veña. nos está escritando eh, non sabe o que é un ve, padriño. Ven, ven, tú, Vamos, hola, vamos, hola. Estamos falando dos padriños e das madriñas. Pues, eh, eh. Temos unhas connotaciones un tanto peyorativas. Que, eh, que, que, soy... que un padriño, cholo? Pois pues un padriño é unha persoa da, da Asblea da Radio que acompaña a xente nova que está empezando poisis a facer un programa tal a, a resolver os seus problemas a xudalle nos primeiros programas e nas primeiras achegas a á radio ou madriña tamén É madriña madriña sí, é sí, chelo por, de sí, moitísimos chelo programas É a madriña por, por excelencia Chelo porque mm, Por iso eh, por por ninguén debe tener medo Facer maña se por vai estar acompañados do primeiro día. O sea mm, mm, sí. mm. Non vai haber problema Xa estamos, estamos chamando a novos programas <risa> Bueno, a mí me gustaría Venga. de Porque estádes moitos aquí Dos que fuche de fundadores Como comezou isto? E onde comenzou? Porque xa este, creo entender Que este é o terceiro lugar ¿no? donde sí, sí. Parte, E por, por mm. que? Et claro, qué? se pode facer un, un contexto contextos histórico, ¿no? de como surdiu Radio Feliz Pin, a parte dos lugares onde estivo que sería outra, outra cuestión inherente á nosa condición as etapas, de, no, beduína, no, a transumante, <risas> sí, no? de radio transumante. Bueno, nos eh, en novembro do ano 2002 acontece o naufroxo do Prestige e posterior marea negra a 250 km da Costa da Morte afecta a Portugal costas galegas de todos os español, de frança e ten un impacto social e económico e eh, como consecuencia de todo iso pois eh, se traduce a nivel de comunicación nunha manipulación informativa non? esa linguaxe eh, pregada para Eh, pues, mmm, confundir ¿no? desde os medios convencionais a, a xente do que está a pasar a parte da indignación e un sentimento pues, de, de relación co medio ambiente galego ¿no? como consecuencia de todo iso eh, surde o que se chamou o foro negro na Facultad de Xornalismo de Compostela e ali nos invitan, nos convidan a un colectivo país que todavía estaba organizándose, non, non había nome a radio, estábamos eh, eh, nos alicerces de todo o que sería a estrutura organizativa eh, que era o que nos dedicamos básicamente, ¿no? e acudimos un 13 de decembro de 2020, eh, 2003 eh, organizado por Burla, Burla Negra a ese foro negro na Facultad de Xornalismo junto con outros proxectos para presentar pues, esa iniciativa. ¿no? Eh, ese Foro Negro foi o para outras formas de cultura e organización política que se reproducirían despois no 15M de 2011. Bueno, eh, ese Foro Negro logo chegaría a reproducirse durante tres ocasións nos últimos anos, pero naquela primeira edición do ano 2003 pois apresentouse o noso proxecto e chegamos a coñecer pois a iniciativas paralelas a nosa, non? a xente da Radio Calimera, Radio Piratona, pois que estaban por ali e que nos tiñamos un pouco estudiado como, como estaban a traballar como, como exemplo do que poderia ser Filipin eh, adecuándolo adicándolo ao noso contexto social. Eh, Radio Calimera, por exemplo, por, por un exemplo Estaba se emitindo desde Compostela Na famosa Casa Encantada do Barrio do Sar Que logo fora desocupada Un dos Muy centros sociais sí, sí, sí, sí. sí. Míticos no, de, de, Que se, que é sí. o Bongaliza no, Que máis durou, con moitas actividades, moitos colectivos E dentre deles A xente da Radio Calimera da, do Barrio do Sar Outro contexto interesante Era o da guerra de Irak A, a chamada tamén Eh, Segunda Guerra do Golfo, Operación Liberdade ou mesmo ocupación de Irak que sería un pouco como debería de chamarse. ¿no? Eso pasou entre marzo de 2003 e decembro de 2011 e como consecuencia deso de a manipulación informativa. Eh, a linguaaxe da guerra e a súa influencia no caso da, da invasión de Irak. E ese, eh, bueno, tamén hai algún outro contexto local que ten que ver co feche do, dunha emisora universitaria que foi Radio Caos, a, o feche, digamos, a Audiencia Xeral, a xente que, que non pertencía estrictamente ao, ao campus de Xerantes e que había, pois, ali moita xente de pois, que viña facendo programas e tal. Son como tres ermolos, mm, o tema medioambiental do Prestige, a Guerra de Irak, a manipulación informativa, ese contexto, e a parte, digamos, de Radio Paixoados que había en Ferrol facendo programas e emisoras que deixan de ter de abrir as súas portas a Pobazón e Xeral. Neste caso André. concreto, a Universidade. Una pregunta. Esas emisoras de, de Ferrol, Radio Caos e incluso mm. Radio Fne tenían un componente eh, musical moi eh, moi marcado mm. ou tamén sa, eran emisoras comprometidas con ideas de vanguarda, con ideas de esquerda? Sí, sí, eh, a ver Aí, aí, Madeira No tema, por exemplo, de Radio Fene Non podemos confundirla con Radio Caos Radio Caos era unha emisora sí, universitaria exacto, no? sí. con, con, con componente de, de universitario Musical tamén había, na época na que que estiveñou Había un componente político tamén de xente pues, Que facía programas, por exemplo, de contido libertario Eh, pues, con bastante emisiones universitarias con bastante sustancia ¿no? pero o caso da Radio Fene é eh, eh, unha radio que depende dunha institución dunha emisora dun, dunha institución local e que si que te unha historia moi interesante ¿no? é a primeira emisión que realiza Radio Radio é eh, en 1984 con grande labor no lingüística e o seu carácter pioneiro serviu de exemplo para moitos concellos para impulsar a creación de, de radios municipais no fixeron a, en en a rede fixeron no, a Muga eboga, que agora é radiodifusión hai outro antecedente tamén de, radio, de radios municipais que é Radio As Mariñas foi a primeira emisora da radio municipal en Galiza comezou a súa andaina en 1980 eh baixo a dirección de Xosé Luis Martínez e Manuel Rivas. Aquí cuentan as crónicas que eh aquilo durou nunha unha hora, é dicir, eh, comezaron a emitir. <ríe> eh, lle pasar. Eh, chegou a autoridade competente sí, eh, sí. eh bueno, eh, ao gobernador civil da, da época época. Está todo dito. O eh, recibi do arzagar civil e eh, pecharon a emisora. O Así sea, <ríe> que conta como a primeira experiencia de radio municipal. Eh, en la Galiza, Radio As Marías en, ole, en Oleiros hai que decir que moitos dos programas que, que se facían en Radio Caos e eh, as persoas que estaban en Radio Caos uh -huh. eh, pasaron Mesmo sí. con o nome mm, do programa, programa todo, sí. no? Por exemplo, Abrete do Orellas sí. eh... bueno, eh, Pepe Cuña facía antes Chicas Católicas, Católicas? Sí. Non se chamaba Abrete do Orellas eh, no, no, eh, Habría que preguntarlle a ele exactamente Non lembro se si a Isa En algún momento foi Abrete, Abrete do Orellas tiña moi calado Chicas Católicas foi un ah. dos programas eh, De Radio Caos E despois a, sí. a parte libertaria mm. De xente que facía tal Tamén se pasou a a Filispín... Pura ironía. Luce Ana Lucecú, facía o Lucecú, daí o seu alcume, e mm -hmm. non lembro máis, pero o que non sei que... Foi un convite a moita xente, ao mesmo que era o, o creo, coordinador José Luis Díaz, de, de pasarse a Filispín, pero bueno, estaban xa moi liados que acabando a carreira e tal. Tive alguna colaboración. Sí, a, el, sempre el monge, colaboraba, sí. sí, pero como tal, co programas así, no. Eso no... O sea, moitos afluentes para o Gran Río que va sí, a ser Filispín. Sí, sí, E despois está anedotado o foro do Concello. Ah, sí, tamén podería ser unha anédota, porque realmente é bastante paradoxal que unha radio libre non? se conspire nun, nun foro institucional. Non? Había... Eh, era mm. eh, o xemebello alcalde e había un foro sí. en internet sí, sí. aberto a mm. a xente. O xe, sea, podía participar... Era libre. Podía participar calquera. ¿no? De feito, había cada elemento aí, pero bueno, era como o Facebook da hora, no, vamos a a así. E ahí, eh aí eu acababa de chegar de Compostela, de rematar. Eh participaba no foro activamente e nua destas vexo unha entrada no foro que fora de, que puxera André eh e poña Que non o coñecías? Non no. o coñecía de nada, no. E poña, eh, se si montamos unha radio libre en Ferrol? E eu, estás, como? Estás. xa pinchei aí xa empezamos aí a tal o xa, porque, bueno, eu en Compostela coñecía a Radio mm. Pelimera e, e teña participado ali en algunas, en algunhas cousas e tal, e ascoitaba bastante non pues sei se ese foi o momento da fecundación si sí. sí. <risa> <risa> <risa> <E, risa> empezamos, empezamos a falar e dai xuxiu, mm. bueno, primeiro de nada foi o as primeiras reunións mm. que foron abertas a todo sí, o mundo e sí, sí. fomos Eh, picando mm. en diferentes sitios no, para que no tener no, sí, De efectoo fomos sí. un pouco así como paraidosviándolle en na prensa sí como unha codo trague na mm. prensa, pero tamén convite a xente que pensábamos que estaba como na nosa liña non mm. incluso na, da esquerda extraparlamentaria. No De contar, por exemplo aquel. Esquerda Unida, o Partido Comunista, xa estaba no, fora un poquinho do Concello, porque viña a segunda ornada con Yolanda Díaz e tal e Yolanda Díaz era unha rapafa que paraba aí no guarisnais e tal a tomar as birras, ou os no cazadores e habíamos e tal, era unha rapafa como a nos e tal E a ela tamén se lle enviou Un convite para participar Claro, ela enviou Os seus delegados ¿no? <risos> Enviou os seus Mensaseiros ¿no? Pero sí que foi un convite así Moi aberto, un pouco a lo bestia E ¿no? fomos facendo poco... asambleas En diferentes sitios tamén Para eh, que non... Eh, porque había moitas suspicácias naquela época sí. ¿no? que si éramos de non sé qué, que si éramos de no sé cuánto, que si estes son de outro de, entonces fomos picando un pouco en moitos sitios diferentes eh, mm. eh, intentando xuntar que no a, a moita xente como lo hacéis co Ateneo? Porque ali eh, no Ateneos eh, resulta que un dos escomites que se fixo. A esta señora que acaba de nomear un rato Agora superministra de tal, moi famosa Pois pues, eh, veo a xente de que ela delegou ese, ese compromiso de Porque veo a interesante Estos van a crear aquí unha radio, aquí hai Entón, pois pues, esa xente estaba relacionada co Ateneo E foi unha maneira de que as, as asambleas pasaran a ser xa unha maneira un pouco máis definitiva ou as máis importantes, as constitucionais e como un espazo máis de local social non? cando nos constituímos como asociación legal, pois no Ateneo En que, foi o e, o que o... no Ateneo sobraba máis un metro cuadrado para... Sí, sobraba moito sitio pero ao final o estudio que ficou ali tiña o seu encanto e tal ¿no? sí, sí. E ao final no, que... sí, tres, por... Eu creo que tamén, dentro, tamén o Ateneo, Ateneo veu a posibilidade de, de que se realizasen ali actividades porque sí. estaba en uh -huh. baixa forma daquela sí. e far, claro, que de, repente, que de repente aparecerán ali oito rapaces e rapazas novos que uh -huh. con ideas e actividades para facer ali pues, para sí, eles bueno, era, facía, era atractivo Mentre non había claro. radio, facíamos claro. ciclos de cinema, temáticos e uh -huh. animábamos un pouco cotarro uh -huh. ¿no? O que máis nos costou foi eh, isto foi que xente que éramos cada un do seu pau pois eh, chegar a un acordo de mínimos para poder sacar adiante a, a asociación Como ainda non temos... Televisión Cholo está collendo ah, o... <risa> Foi esto, o quenso Un exemplar do quen somos sí. Que un tríptico donde, eh... Que está baseado sí. eh, en Moito contido eh, Creo que no quen somos de Radio Piratona hmm. Collemos un pouco un punto de partida E a parte daí o desenvolvemos nos. Por exemplo, O tema da lingua pues Quedou bastante descafinado Agora xa hmm. por fin conseguimos un pouco ese objetivo de, Da produción propia que é es En lingua galega Pero... Intentamos con contextualizalo no, no rollo ferro, no, de Ferrol, no, sí. no, no Ferrol, é daquela época, é daquela época. E dos que estávamos sí. ali sí. e e esas suspicacias, porque aínda sí. tan pouco nos coñecíamos tanto, entonces claro, uns estaban aí mirando os outros, Nos estábamos mirando a ver este que non sí. tire pa aquí, outro tiraba pa alá e tal, non sei que. Nos parecía que como que que tiñemos que tirar máis hacia unoso, ¿no? Yo creo que este, de que en é o o do de mítico toda a imaxinería de Cholo. Toda a sí. imaxinería, así. Hasta aí un... para ver. Sí, sí, sí, sí, sí toda a imaxinería, sí. Hombre, sempre sempre lle picábamos algo, isto pono así e tal, o mítico ¿no? trítico, porque non serve. Trítico exactamente non se ve, pero bueno, forma parte mm. Está sempre por aquí, por a mesa, e cando alguén nos solicita vir aquí entrar, é o que lle non? É mm. como a nosa tarxeta de Si sí, hai catalizador agora. Eh, outra das anécdotas tamén pode que se fecais que fora ao tema de, de Liceo, non? O faera, non? O presidente do Ateneo cando viu que, que de repente tiíamos todo, todos os equipos e a antena Pero, e repente, pues, dice, Mira, que está, temos todo Temos que poñer antena decir, Era en plan no Poñer muita... ¿no? y... <risa> antena no seu sitio Ele non teña moita confianza decía, eso Nos deixaba claro, sí, E de repente ¿tú? Aparecemos ali con todo ah, pero Bastante, si fiso. <risa> Bastante fiso Bastante sí, sí, sí. realmente... fiso Pero digo que ele no, non no teña moita confianza o sea, no, De que pudéramos chegar Normal Pero nos estábamos decididos Pero increíble o que deu de si un metro medio cuadrado, ¿no? un metro cuadrado. Sí, un metro cuadrado. Como di unha canción que é eh, de vainica doble que foi a que deu nome ao estudio, porque bueno, na, na radio sempre houve xente moi que lle gustou moita música e vainica doble son as míticas Gloria Van Vanhaersen e Cristina, eh, non lembra agora. Gloria é sí, recordo que non sé, bueno. De... Bueno, é pues un sí. dúo mítico dos anos 70 moi vanguardista, con contido incluso moi feminista e, bueno, non duvidamos en, en adotar ese nome, ¿no? ese alcume, esa famosa canción que logo escoitaremos. Hai máis anécdotas, non? Non sei sé se si queres bueno, contar algún euteño o Arias. Hay notadas. que decir que, primeiro, fundamos o colectivo País, Ondas para Ativación de Información Independente, pensando en que, claro, cando empezamos a estudar todo o que necesitábamos, que xe o dipolo, que xe o emisor, canto costaba, tal, non sei sé que, empezamos a facer cálculos e... E calculábamos que uf, nos Iba a levarnos anos Conseguir todo Porque había que forrarme moito entonces empezamos a facer actividades Ciclos de cinema tá, non sei Se, que. Senos, mm, Algo Festa de defuntos fixéramos... sí, no? e, Despois sí. eh, Fixemos o conspirando O primeiro conspirando ali na, na estación de tren e, Resultou un éxito Total sí. Porque foi un xove santo Que daquela en Ferrol o único que había en Semana Santa eran as procesións uh -huh. entón claro que de repente houvese un concerto de música eh, alternativo tal Sí roqueiro básicamente. era eh, o ano eso era o ano eso foi no ano 2004 8 de abril do ano 2004 ah, o primeiro de repente sí. cheo total non, non había máis entradas para vender Mm. eh conseguimos os cartos rapidamente, unha sorpresa para nós, mm. paraiseo tamén, foi unha sorpresa. <risas> <risas> eh, mm. e bueno, é para nós un mm... Sí, tanto... ver, ver que había tanto apoio e que a xente realmente estaba interesada e nos preguntaba e tal e mm. e grupos locais que participaron sí, moito, desinteresadamente, sí. incluso alguno que se sumou vista o éxito, mm. o final se sumaron os sí, a... co cuarta guerra mundial, sí, a, a cantar ali toca hip hop, sí. que facía un rollo de e sí, sí, se sí. sumaron. foi a ira libre Foi na, no, na propia sala, de, de, na sala de, de, de... Na West. Na West Salon, sí. Na ah, West Salon. Sí, sí, sí, pero aquel era West Salon, sí. Era, era West Salon, sí. E sí, sí. sí. sí. aquí tiramos a unha anécdota que foi que visto o éxito, dixemos, boa, esta é a nosa. Entón, vamos a preparar o segundo conspirando. E preparármoslo xa, dicir, para suño. Entón, todo, bah, todos ilusionados e tal, boa, arrasamos e tal. Vamos a polo o segundo xa Entón, teñamos a data con ele, esa concertada, no web salón, eh, no mes de xuño dese de, de mesmo ano, uns meses despois, e resulta que, non sabemos que pasou, que eses días, unha semana antes de, do, do festival, do segundo conspirando, vemos pola rúa uns cartaces de color fosforito a, amarelos, me acordo perfectamente, anunciando unha festa universitaria ese mesmo día a esa mesma hora buita, que pasa que, rapidamente fomos saír que pasa aquí, que hai, non moi mal, moi mala organización, tal, un disgusto terrible, tivemos que buscar una, un local alternativo e aquilo quedou alcumado como a noite dos, dos cartaces fosforito. Bueno, pero algo quedou porque algún cartaz de sifosforito amarelo ainda sí, por aquí por el, el virus este sí, el, quedó ese quedou ese virus amarelo. O ano seguinte xa ¿eh? foi no inferniño. Eh, non. Non, os, non, non, non os famosos conspirando do infermiño sí. foron Debido no ano 2008 e 2009 sí. foron dos consecutivos sí. que foi unha pasada porque claro facer eh. un festival co un pedazo de carpa co apoio do concello canto o que se era o, o a carpa e o E a tarima uh -huh. porque logo E todo había outras actividades, había postos de venda sí, de sí, cosas si Fera eh, de, de colectivos sí, Fera de, de colectivos con moitísimos colectivos participando de todo feira, tipo, sí, sí, con seus sí. rollos e tal Era planto, todo o ¿no? día E deveu pues sí. de ser en inverno, porque eu recordo chegar no momento Semana Santa de Semana, hoy, semana de Santa, que había sido que viña das profesións e reenganxaban no festival Estaba guai, porque era como unha proposta alternativa, o que era semana santa e incluso creo que en algún momento nos incluíron no programa de, de Semana Santa no segundo conspirando aparecemos ser, efectivamente, teño o libreto que é curiosísimo mira o rollo da Semana Santa e con que paso, nos... de... no paso salía con que de... paso salía no inferniño esa é outra negra durante unha retransmisión desde o Estudio Metro Cadrado de Ateneo En plena Semana Santa Porque ali, claro, estaba salindo a... Facendo radio na Ateneo es... Pasaba a ah, procesión, era... podías facer unha retransmisión Realmente, non? Pues. Eh, anunciamos, había da conta De, de todo o balbordo que había ali A saída des Ateneo, dunha procesión Atea Felispiniana eh, Que pasou? Chamaron da comisaría secretario da Ateneo <risas> Chamou a policía eh, Cristina a, a, Lle pediron explicación sobre esa procesión e bueno, eh, o, o suposto, nos supostamente oye, pero que pasa aí des facer unha procesión? era unha broma e tal. bueno, los sí. los eso de, demostrou que teñamos ou 20 de lemos, a Guerra sí, dos sí, Mundos sí, a unha broma. Alguén tiña sintonizado aí de tambor, evidentemente, pero a, a era unha evidencia que a nosa audiencia crecía, non? que tal o que decías, porque te estaban escoitando", non? En Eu creo que foi o, o espazo onde mellor se nos sintonizou Donde máis... De de no seguridad de seguros sí, Parece sí, eh. mentira, porque logo distingue O canido que está máis alto, pois pues non se cumple a norma Non sabemos por que mm. eh, No Ateneo deve ser por cercanía de arriba ou algo Que facía como de, de espello das ondas electromagnéticas Ou é saber voste de que Porque todo iso é máxia, non? Bueno, hacia espectral. atrás Si sí que se escoita máis Sabes, hacia sí. niños, pali e tal sí, sí, ah, por sí. Pero aparte, sí. digamos que nos interesaba De chegar a, a Ría. Incluso a mm. zona de, so de Pontedeu Perfecto mm -hmm. sí, sí. mm. Hai más anécdotas Por exemplo, falando de, ten, de mm, En o 2007 Visita sorpresa dos técnicos De telecomunicación e soltaneo mm. Claro, nos detecta ¿no? Entón preguntan polos responsables da emisora mm. Pero que dan iso? eh también que que a xente de telecomunicacións tiña bon gusto, ¿no? Y que lle lle gustaba o que estaba su. No, desde non sé onde, no no tía... Antes antes tedes que contratar <risa> antena, cómo, no cómo cómo existe complex. esa frecuencia de emisión, como sí. hubo que ah, buscar no, hueco. Otra, ¿no? Que tivemos que cambiar. Sí. A primeira o 93.9. Non, non, antes Sí. Eso é eh, eh sí, aí houve que facer un estudo, ¿no? Hai que ter moito cuidado en eso. Es precisamente unha das normas que agora nos están poñendo para outorgarnos unha futura licenza, se algún día nos la dan, que saberemos logo que falaremos eso, é que non interfiramos nas outras radios, ¿no? Entón mm, eso claro. levamos a aprendido da a lección e foi um, unha cousa que non sí. queremos tan xa desde o principio e escollimos vimos buscamos, como, eh. o, o normalmente as radios libres ou as comunitarias e tal, e eh, mesmo as, as locais, como Radio FNE. Eh, métense no marxe da, do espectro radiofónico no 107 ou no 108 uh -huh. sí. sí. sí. porque aí como que non molestan sí. non no, están aí ao final de todo tal. pero André con bollo, de feito nos quitaron <risa> Diana, sí. escolleu aí entre a ser e mm. outra Me que claro, era que, es que facer como un mapa un de frecuencias, ahí, sí, sí. Hostia, aquí hay un espacio estupendo claro. tal, cumplimos a norma tal, no sé mm. vamos, si a a realmente no pisaste xa ser, o sea, no no no <risa> no, no, no, no, no, no, no, no que previsores fomos que eh, nos estábamos eh, pendentes do do oficial e todas as eh, normas que saian O respecto de concesión de licenzas, ¿no? Porque claro, uh -huh. nos estábamos aí ocupando, ¿no? Pero sin molestar, pero ocupando, ¿no? eh, involuntariamente. Entón, un día saiu eh, a concesión de licenzas Para emisoras privadas E vimos que o 93.0 en Ferrol Ia, ia ser dado á cadena SER Entón, con moitos meses Ajá. ante la acción Se dixemos, hai que marcharse Antes xa. de crear aquí que se monta el follón uh -huh. Nos marchamos E buscamos outro dial Foi un pouco máis complicado Porque, claro, os ocos do dial de FM Son difíciles a topar nunha cidade como Ferrol é máis sinxelo En Madrid ou Barcelona, máis xinxelo Está saturado e ya topamos o 93.9, era peor que o 93.0, pero tampouco molestábamos, uh -huh. entón aí quedamos. Uh -huh. E eh, aí seguimos. E aí seguimos. Uh -huh. A intención é uh -huh. que ah, a intención é uh -huh. poder que nos concedan ese, ese dial un pouco por dereitos adquiridos ¿no? algún día. Bueno, outra das anécdotas é o, o incendio de sufra Ateneo. É en super, super entretenida a historia. En eh. sí, sí. <risas> Ateneo 2008, de repente, alguén provoca un incendio. Na, na porta do, do, Ateneo, do Ateneo, no acceso da Ateneo. Sí. O sea, te imaginas todo o edificio de madeira histórico sí. antes da rehabilitación. En 2008. 2000, eh, 2008, Oito. en Sanero 2008. Sí. Máis anedotas. Pois pues mira, eh, no meu programa, un pouco para contextualizar como se facían os programas e a relación que te llamos cos músicos e músicas fora de, de toda a orde comercial ¿no? o sea, de, de como funcionan as emisoras comerciais coa co industria musical todo isto ¿no? bueno, pues, eh, chamou a mi en, en concreto un representante do músico farrolán cando estábamos no Ateneo, Linómetro no Quadrado porque había un músico de farrol Que vive fora agora mesmo, non vou a dar máis datos E sempre vivo fora boa. E que pedía promoción do seu último disco no? E unho, eu puse en problema Dice, pois pues estupendo, para iso está Radio Filispín A ver, que tema é, eh? que, que disco é, eh, tal Me pasou toda a información E ella dice, pois, pues, como funcionábamos no? Nos teníamos un teléfono no estudio O que non facíamos nos chamadas Ese teléfono, porque era todo moi Pois pues eso, moi primario Moi básico E ah, era un teléfono destes de móviles con tarxeta Nos, non, non podíamos facer chamadas, non había saldo digamos, ah, sí. non, non pedíamos a xente que quería entrar no programa, que nos chamara e non se pasábamos a antena entón quedamos así e eu, un pouco antes do programa me chamou o representante e me dixo, mira, que isto non é normal é decir, o músico me dí como que ten que chamar ele o programa será que tenes que chamalo vos a él e dixo, mira, que isto non funciona así aquí, entón claro que fixe exactamente bueno, vos pues, saquei a tarde En divertimento para pequenos monstro eh, Destruimos o disco En directo do, do famoso artista Pensemos unha destrucción La Destrucción Pero, física Destrucción, destruimos o disco sí, sí, sí. Sí. Na radio Nenca se sabe Pero, ver, Mais que o acto en si sí, Que foi un pouco exaserado E tal Eh, pero, que, que, que viene a decir isto? Pois pues que, claro, que, que non, non funcionamos con instruccións dos promotores ni con cartos que nos poñan arriba da mesa para que un disco sexa número un, xa non temos nin lista. O que se, se fale dun disco promocional, seno que, oi, pois pues estamos á disposición de ese músico, por suposto, pero sempre que haxe unha relación de igualdad. Uh -huh. Uh -huh. Eh, iba a decirle, anécdotas técnicas, por exemplo, que... Uh -huh. Bueno, cando foi que puxeron o dipolo Os de, de Mastilsat Mastilsat sí, sí. Mastil Puxeron o dipolo ali no Ateneo Dios mío, casi se caí todo para baixo claro. Cando subiron ali con ese bicho mm. Grande, pesado sí, que está E o que sí. fallado estaba Cheo mm. de niños de gaibotas mm. E podre mm -hmm. sí, Entonces, todo claro, os tipos no. dudaron E non sei que ao final sí, colocaron outra no sé. anedota é que que ah. sigue sendo o mesmo que logo marchou para sí, sí, lo a lanza e o mesmo mira. dipolo que é unha fórmula de eso que se chama alta frecuencia pues seria o emisor e, e o dipolo e ¿no? non estamos un dipolo normalmente as emisoras os pues normais teñen dipolos apilados por sí. pares, non? Nós temos un só para explicarla audiencia, o, o dipolo é un mástil eh, como metálico, é logo unha T, de lado, damos, sí. feito na antena... radioteatro da Guerra dos Mundos, esta basti esta basti ali agarrado sí, sí. no, <ríe> no Hai unha viñeta así que sí, sí. <ríe> Bueno, otra de las anécdotas, pues sea que hablábamos antes de Vicente Irizarry, ¿no? Es decir, de repente no salir en aquella etapa tan, de, de tanta actividad de, que de alguna manera nos juntábamos tanta gente diversa, fue muy interesante como colectivo, pocos colectivos pienso que hubiera... Como a nos caollera tanta gente diversa, ¿no? Porque había de este presente del Partido Comunista, anarquistas, eh, socialdemócratas, gente que no militaba nada, que eran radiopaisoados como como a mí, ¿no? Que, independentistas, ¿no? que siempre independentistas, independentistas, eh... o sea, eh... feministas. ¿Sí? Claro, eh, eh... todos teníamos que al final reunirnos para algallar cosas en común porque esas todas esas cosas o pocos conspirando, sesiones de vermú o que aceptación de grella, pues se hacen en conjunto, ¿no? As coberturas das folgas mm. Entón, claro, má xente que de repente chega unha solicitude de admisión De un, de unha persona que xusto acaba de guisar o bastón de mando De alcalde de Ferrol Que non era outro que, que Vicente Irizarri O que creou, o sea, a xa polémica que houbo <risa> <risa> Os recordo perfectamente, no eh, Porque logo este... Eh, eh, Como se chamaba? Iago. Iago. Sí. intentou enfocalo cando sabe o que non se trataba da política. Recordo a, a, a asamblea onde me examinástis, no? con aquela memoria tan tan ben no? Este e decía, "Non vendrás por aquí a facer propaganda de Quick e no sei". Así, non se trataba de, de propaganda política, sino sí, de propaganda case, si Iago que que que, que os en día somos sí, amigos etc. bueno, Pues, eh, no, no, que va, algo que vamos Vamos, esto va a ser otra cosa y tal, ¿no? Mm. Y, y bueno, y así fue, ¿no? Y sí, efectivamente. Te, te... Y luego creo que Vicente, pues, pesa a toda que la polémica que hubo, eh, bueno, digamos que escuitar de todo, ¿no? pois sagatou perfectamente o colectivo que decías, non sei se eras ti, no, eh, velo detrás da barra, poñendo as birras e eh, como calquera de no e polo tanto non había ningún problema, éramos ao final pois pues, umais, no? eu, eu e facendo o seu eu... programa un crack, non? Porque ao final o que claro. era Vicente era un radioapaixoado, sí. ¿no? sí. Que Sin gustaba dúvida. radio, sí. non? Sí, sí. Exacto, e calmais, estaba estaba en un momento vital donde as miñas pasións eh quería compartilas, que eran a música, o surfe e o medio ambiente. Entón a emisora era un sitio bárbaro para, para compartir e difundir no pero estos días precisamente eh, lo iba a contar logo pero xa o conto uh -huh. ahora no todo o que estádes a contar ten eh, unha justificación científica no porque agora se está eh, estudiando moitísimo eh, o papel eh, uh -huh. das redes sociais porque ¿no? uh -huh. eh, cale ese, ese ese efecto eh, inmediato e cale pozo que deisan pasado tiempo no Entonces, hay varios libros muy interesantes sobre esto bien voy, voy a leer si me permitís un par de párrafos de uno uno de, de los libros dal ¿no? eh, eh, beckerman es el que lo, lo escribe Y defiende en su último libro, Antes de la Tormenta, los orígenes de las ideas radicales, eh, salió en crítica en 2023, dice, a través de una decena de casos que recorren el pasado y el presente de nuestra historia, desde la obtención del derecho al voto en Inglaterra hasta los fanzines feministas de los 90, o los movimientos como Occupy Wall Street o Black Lives Matter, eh, Beckerman plantea su teoría, que muestra cómo en el pasado, y ahí viene Phyllis Pymn, que muestra como eh, en el pasado las relaciones que establecíamos eran más fuertes y largas, a pesar de no contar con Instagram, Twitter o TikTok. Si nos asentamos, si no asentamos las bases para movimientos duraderos, como hemos visto, muchas veces nos arriesgamos a la posibilidad de un rápido estallido de luz y un retorno a la oscuridad, comenta de forma gráfica tras un largo viaje por Italia. Debe haber un periodo en el que las personas ...deliberen entre sí... ...y afinen sus ideas para presentarlas al mundo... beckerman llama a esa fase inicial... ...fase de incubación... ...un momento de especial relevancia... ...donde las ideas verdaderamente radicales... ...necesitan tiempo para desarrollarse... ...todo ese proceso de gestación... ...según el escritor estadounidense... ...desapareció con las redes sociales... ...al principio... ...esto puede parecer algo bueno... ...sería como una forma más eficiente y rápida... ...de llegar a un mayor número de personas... ...pero... El mesmo aspecto que permite que los movimentos se, eh, se consoliden máis rápidamente e atraigan a moitos seguidores, tamén los debilita, añade eh, este Beckerman. ¿no? Las tecnologías a nosa disposición hacen que todo se mueva a un ritmo máis rápido, menos profundo e máis enfocado en provocar emociónes extremas, afirma Beckerman. E, sin embargo, o nascimento de Radio Filispín foi outro modelo. E a realidade é que 20 anos máis tarde o grupo que formasteis sigue aí. Que probablemente hai cousas que o separan, pero a esencia do movimento, o recollido no que somos, é o que ha garantido a continuidade da radio. Vamos a poñer unha das cancios eh, que decía antes André. Vainica Doble. cuadrado de tierra es bastante un metro cuadrado con tapía de piedra todo el rodeado todo el rodeado que la gente sepa A entrar sin permiso E dentro un manzano O tal vez unha barra Para refugiarme en sus sombras mítica, non? Sí. Eh, esta canción de Gloria Van Aersen e eh, Carmen Santonja antes non saía sí. eh, Vainica Doble pues, eh, Daba nome ao pues, estudio sí, sí, a, a verdade sí. que o repertorio de Vainica Doble é super recomendable e bueno, esta canción de un homeo, o metro cuadrado famoso estudio de Ateneo Ferro ah, eran avanzadas, e ¿Sí? que pensar que las empezaron a principios dos 70 uh -huh. en, en vida de Franco E sí, sí, ¿sí? sí. ¿Sí? hai unha voz moi moi parecida a de Cecilia. Hombre, está relacionada Ay, un a la época. Hai un tono sí. de voz aí Sí, moi ten... Sí, e de filosofía de vida, sí. o millor tamén. Ela fixera, Elena Santojo, fixera un programa de cociña. Sí, con as manos, manos en la Que tiña sintonía ah, de Sabina. Sí, sí. E ademais, eh, as magnicas doble influenciaron incluso a moitos grupos de, de, de, de la movida madrileña. Sí, sí. Fernando Márquez al Alzurdo escribiu un libro sobre elas por sí. exemplo, eran como moi sí. estaban como muy mitificadas no sí. en algún un pouco máis intelectual ¿no? desgraciadamente na, na, na, se morreron as dúas si, si, si queda o, o un filho dela dunha delas creo que sigue facendo música uh -huh. Eu tiña outra anécdota xe breve mm. antes de entrar un análisis de lo que acaba de... <risas> análisis sintético e sí. morfológico. Sí, pero pero si sí, é sí, cando chega o 2010 hai que deixar o Ateneo pola remodelación, sí. é, entón coincide mm. que Fuku deixa... Sí, efectivamente, Fucufuxa sí. ten un, un local maravilloso porque aí o alcalde fixo moitas cousas por terror, mm. pero unha das mellores que fixo foi o local, o, local, de, o novo local do Fucufuxa. Entón quedou libre que Aínda aínda no recordo ben. Sí, <risa> sí, entón dixamos da traseira do mercado de Caranza o local que tiña Fuku Buxan aquel que non tiña portas os vácteres mm -hmm. pero que estábamos ali de maravilla sí, sí. os de Fuku eh, tiñamos unha filtración Ta, de unha carnazaria estábamos de y y per... Per... No, sí, pero, pero, era, como, pero como os galos pendentes e coteitos pero aquí ven <risas> a anédota chega, che, chega alguien é que, que do Concello nos dá un local en Catavois eh, está a entrada do cementerio a casa que está Ali ha entrado o cementerio e mandou señala eh, eh, no, no, no, <risa> eh, eh, a Arquén, foi. No, señala... Señala, señala. Echega é a primeira casa que hai na entrada o aparcamento todo sí. aquella carretera e sí. dice coño e ten unha parra ten campo sí, arredor sí, papadera sí, sí. sí, sí, sí. e xa a porta e saí un señor foi macanudo eh, saí un señor mayor sí. mire que somos sí. os da radio que vimos foi instalarnos aquí que nos dixo con teño un momento pero es que yo pago todos os mis recibos sí, sí. a mí no me pode echar sí, sí, sí, sí, sí, sí, tengo... sí, de aquí porque yo tengo e sacamos recibos e sacamos recibos de agua de la luz sí. sí. quedo, no, no no pero es que ten que ser un error claro no era un error sí casa era que estaba pegada por todo o consello claro. que non valía para nada. Non éramos non tía un parra, non tilla cabo. Claro, nunca nos sentimos tan a vergo. Foi un caso de carallo. Si, si, si, si, si. incluso saleu a muller en un momento dado tamén, o Foi horroroso, foi unha pésima experiencia, <ríe> o sea. Logo pedíade desculpa Tamén ofrecera este o concello tamén ofrecera. Viña Paula tamén esa excursión. A parte de arriba do do Fóramos sí. sí. con Roberto A sí. ver a parte de arriba No, con Roberto no, con Mato A ver a con... parte de arriba de Joffre Una, ah, sí. una sí, habitación sí, Pero sí, era un... claro, elevara, era, sí. imposible era imposible Poner allí encima imposible. un dipolo con Basterrechea, después... con Basterrechea Fuera con Basterrechea, Basterrechea y el alcalde viniera también El que nos, decir, nos recibía Nos decían Sí, sí, el equipo de desestabilidad Y cómo sí, sí. sí. entramos Bueno, o problema foi a empresa un, concesionaria. Hai un sí. horario e mm. te tedeses unha tarxeta e sí. tan, A intención foi moi boa, verdade, pero mm. logo claro, a empresa concesionaria, yo, yo facía moita gracia e eh, nós no nun que ía facer moita calor, sabes? Mm. Porque estaba pegado o te telado, sí. pois pues como que non nos convencia demasiado. Bueno, todo foi esperar eh. Sí. No, pero se, casi cada Asamblea se falaba do tema no Cando, cando xa nos dimos cuenta, pese la, As bondades que, que menciona Fernando Que o teito de, de Caranza Podía caer en, en riba de nós E aparte, aquelas eh, Augas que caían con, con aquel sedor, a, peixe. A, a peixe Pero, ¿sabes? pero ¿sabes? tempo que fomos Era... felices ¿Eh? Sí, tal? claro sí, sí, sí, sí, sí, sí, o, Mira, é sí, un mecanismo vale. do, do ser humano recordar sempre o vou É un má punto O do cementerio estaba moi ben É ¿eh? unha ende puntos esa Teña teña unha cousa boa tamén que era para os as eh, sesións verbun que mm. teníamos o patio e sí. aproveitámoso ante ben, pero mm. aquilo non era bo para traer eh, convidados e eh, foi cando empezamos a buscar eh, mm. ano nos trasar un local hasta que empezamos a pensar que por fin este centro cívico se iba a construir cuando empezamos a hablar desde el centro cívico porque en no el año 2011 feo. obtiñamos todo apalabrado para empezar a construir y en efecto en 2012 se empezó a construir y entonces y eh, aunque, claro porque no, eh, eh, eh, eh, eh, vos siempre estabais desconfiados, etcétera, pero nosotros no. eh, algún de nos estábamos seguros de que aquí íbamos a tener un lugar E así foi, o que pasa que Estivimos un montón de tempo con a xente Pasando por aquí, porque esta mampara bueno, no, Esta mampara nos costou 4 ah, anos Conseguila sí. <risas> eu, eu recordo cando chegamos aquí como, como, Se mampara yo, Bueno, si, sí, con teu irmão eh, Recordo, cholo ti, teu irmão Teu pai, bueno esta mesa o neno, sale... o neno, o neno me acordo do neno de Cholo que era sí, moi pequeniño que... bueno, xa era, xa porque xa sí. foi a Caran sí. sí. aquí a un neno, neno de Paula e Cholo o, o, o vimos todos o seu desempenho sí. sí, sí. desde un neno e eu non o nome de si e hai un vídeo onde estamos aquí encendendo en, o emisor para en probas para que todo funcionaba sí, ben e ¿eh? tal sí. Pero de alguna sí. forma tomamos isto casi por o asalto Porque fomos as primeiras cousas sí. Foi como aquí. un dos primeiros colectivos Que entrou aquí no, no centro cívico A asociación de veciñanza sí, sí. eh, Muño do Vento E o eh, colectivo sí. Pai Hai que decir sí. tamén que en Caranza Nos votaban porque eh, Como recordades Iban a facer obras tamén Xa non podíamos seguir alí, o sea que isto foi unha serie sí. de Casualidades como, como sempre na vida Pero sí. cando sí. traballas, claro Uh -huh. moi ben, non sei que, que máis cousas teña ese guión que preparaxe de... que, que, pero, eh, pero agora chega, aquí e eh, Paula Ignacio... perderon todas as anédotas vamos teras <risas> que contar outra vez no? No, no. De, de memoria, de memoria. Bueno. que nos conten algo de Palestina que ven indagada oa esta demasiado <risas> luta Ignacio, acércate, acércate hasta un micro Se queredes, falamos dos primeiros de Zanos Este é es un poquiño, que foi como a primeira etapa Si, sí. xeral de, do colectivo sí. Des de Zanos para cá pues, Son outra historia, non? pero penso que ses de Zanos pues, mm, foron un referente ¿no? de convivencia. O, en... o millón é es que detenerte un pouquiño en o quen somos, ¿no? porque é unha pieza eh, fundamental que, además, mm. eh, sigue eh, totalmente viva con esa sí, a ver, eh, adaptación ao eh, tema do galego. Pero... Non son os, os que estivemos desde o principio e os que arregallamos a radio e que agora é de todas e todos, No o sea, non simplemente pusemos ese eso a funcionar e esos principios que creemos fundamentais como calquera outra organización, ¿no? por certo, no, todas as organizacións teñen o seu editorial e as seus normas, ¿no? e nós pois pues, E ademais somos un medio de comunicación e hai cuestións fundamentais que creemos que, que debemos ter un, ser un pouco exemplo, ¿no? Por exemplo, o no tema da lingua galega, pois pues, hai pouco na assemblea acordamos pois pues, que os programas de produción propia de maneira paulatina, gradual e sempre con respeito a outras culturas linguas, xente que venha de fora e tal, pues vayamos ao 100% de, de produción propia como medio de comunicación e o papel fundamental que temos nese sentido na normalización da lingua no? André, pero penso que tedes que eh, aclarar a audiencia como eh, decidiste ser unha emisora libre e comunitaria e explicar á audiencia que demonios é eh, unha emisora libre e comunitaria Eh, si o quen somos é eh, antes desta toma de decisión ou oh, é eh, a la vez eh, mm. eh, decir, de, de esta, claro, Finispín, é dicir, porque hai a filosofía do colectivo país Claro, é que Radio Félix Pín non foi un capricho, vamos a facer unha radio libre que é unha radio libre? Sobre isto, pues, claro, hai debate inter, algunhas <risas> interpretacións un pouco tamén eh, suixéneris, non? É dicir, a radios libres eh, eh, hai unha historia, non? A radios libres non son todo so español senón no mundo, non? Y a Redes Libres, por definición, son emisoras independientes de calquera goberno, institución, partido político, organización privada, eh, con ánimo de lucro, que se caracterizan por a súa liberdade de autonomía, tanto económica como ideolóxica. A existión da de programación desenvolvese mediante unha asamblea por parte de un grupo de persoas mm, interesadas, que eh, eh, sempre sem ningún tipo de... De ánimo de lucro Eso que sería a definición dunha radio libre ¿no? sí. o E sea, aí non eh, tuvides eh, nin, ninguna dúbida Acerca da financiación Porque eh, Radio Félix Bín É unha emisora moi moi austera O foi ou ¿no? sigue sendo ¿no? Sempre con tesoureiros que miran Cada céntimo de euro ¿no? O susto E eh, ¿no? eh, unhas cotas de socio risoria E ¿no? ninguén plantexou el Que o millor acollerse eh, eh, eh, eh, as subvencións era un pecado venial ao longo do tempo olengo sabemos... do tempo sempre houve debate sí, sempre, sempre... pero como sempre dende un principio eh, escollimos esa, ese, esa fórmula non de radio libre comunitaria porque bueno despois explicará o que é unha radio comunitaria claro, sí, que tamén claro. é un pouco... Eh, eu penso que máis as radios libres son máis eh, un término máis europeo unha, unha, sí. unha idea de radio máis europea non? Uh -huh. Alemania e Franza eh, Francia eh, o que son os eh, pioneros si, no? os, os holanda e tal eh, despois están as radios comunitarias que tamén é máis típico da, de, da América de Latinoamérica e vale, sí. uh -huh. eh, claro aí ese, compaxinar eses dous eh, términos uh -huh. porque nos parecían interesantes os dous e que fose algo Eh, que tamén eh, nos axudara A que todo o mundo Puides entrar aí claro. Porque a mellor nunha radio libre Non podía entrar todo o mundo Era máis militante claro. máis, eh, Era algo máis... Un tido un pouco máis hmm. libertario Máis hmm. de contrainformación Se si queres ¿no? hmm. Pero a Radio Comunitaria si sí que abranguía esa outra parte que nos interesaba. Que, é o mm -hmm. que era o servicio público. Que era o servizo á, comunidade, da guafa a comunidade. Mm -hmm. comunidade. Sempre de acordo non so quen somos. É dicir, mm -hmm. pode... eh, eu son fascista e formo sí. parte da comunidade. Non podes. Sí. O uso... De... <ríe> claro. <ríe> <ríe> Por mais... eso decía que eso del, liber... del radio libre, é dicir, hai que contextualizar e dicir o que xa está inventado. É dicir, non é un capricho de Radio Félix Pink. Mais no? nun tempo onde a internet está ainda nacendo porque internet chega a España no ano 1996, 1997 e as redes sociais non, non existían. Entón eh, es, eh, ese concepto de radio libre e comunitaria tiña un, un enorme componente de servicio á sociedade. Uh -huh. Uh -huh. E sí, de sí, sí, claro, extensión claro. das propias ideas, tamén, claro E desde un principio Se tentou que houbera colectivos Participando que fixeran eles Os seus programas, que era do que se trataba ¿no? es decir, Que non te conten as noticias Alguén de segunda máu, seno que ti mesmo O ti mesma conte esas noticias Do teu colectivo <risa> eh, Que sexa un alto falante a radio ¿no? é física, que, ¿no? eh, Antes de, de internet, antes de tal Eh, moitos colectivos tiñen o seu propio boletín ¿no? claro, o imprimían es, o tal, es. non sei que tal. Entonces, se trataba un pouco de, de que os colectivos eh, utilizasen o programa sí, sí. o seu programa como un boletín de sí, sí. as súas actividades tivesen no eso non está reñido con que logo haxa programas que, de xente que lle gusta moita música que teñen o seu proxeto como Pepe Cuña ¿no? que sí. foi sempre moi persistente co seu proxeto a Breta d'Orella do e mm. conseguiu incluso premios no mm. Pero hai unha parte que fecais Sempre debemos compartir no, Unha radio deste tipo que é parte de, de aportar a comunidade no? de, de a parte colectiva no? Que se reflita en programas como o Faladoiro Os informativos uh -huh. O programado colectivo hai moito tempo Nas sesios Vermús nos conspirando decir, esa parte onde todos sumamos un pouco que fixéramos daquelas folgas xerais tamén é importante eh, eh, contarle á audiencia ¿no? como nas asambleas que en aquel momento que, que en, aquella, en aquella época as asambleas eran moito máis frecuentes e con moita disciplina ¿no? eh, como sí. se debatía eh, de todo e como a vontade era chegar a conclusións por consenso O sea, sí, intentar evitar sí, como fose sí, as sí, votacións, o sea, sí, sí, falar e sí, falar e sí. falar, falar que nosaban os domingos, porque se facía sí, se facía, se hasta seta noite, si, a mellora quen tenía que pues, deixar un poquio a súa unha parte do que propuña e buscar unha media para que todos nos sentimos cómodos, no ese ser un pouco, base que, que claro, había asuntos nos que onde está o punto medio. Mm -hmm. o tema do galego, por exemplo, é un tema do que si ou non, te decides ou non te decides, E ¿no? mm -hmm. creo que bueno, xa falamos na, nas asambleas, no? pero como medio de comunicación creo que fixemos unha transición no? e de, logo de 20 anos, pois, decidirnos a que a produción propia, cando menos, esa en galego, cando podemos mm, emitir en, en programación outras linguas, que iso uh -huh. é unha característica moi interesante en Filispín, porque outras non o fan, outras optan pola vía do galego, esa non hai outros contidos, non? Nos metemos programación allea, que se programa, xa que non está feita na, na Galiza, pois, pues, noutras linguas, en castelán, portugués, é eh, decir, incluso inglés, ser, máis moi seras, non só por o tema do, do galego, evidentemente, por todo, por pues, ser mm. decir, se, de, eh, se pensaba eh, en hacer unha inversión, non? Entón, este, pues eh, eh, Cholo decía cuánto costa non sei que, mm. eh, Paula así con os orzamentos anumais <risa> haciendo maravillas é de dicir, que todo se debatía e mm. todos se intentaba chegar a un consenso sí. o sea, esa filosofía de grupo que realmente as ideas se cocían a fogo lento ¿no? o sea, mm. Eu penso que, hablando, que mm, y, no, O Pedro que decía Cholo de que se facían as asociaciones un boletín claro, pero, pero mm. que era, a revista de Fukubushan era semestral, no Ateneo Era trimestral un volantinho, un trítico que se facía bueno, Despois, cando, se cando era o secretario, se empezou a facer a, a revista Atenea Pero era tamén trimestral ou semestral, non, non me lembro non? Entón, un programa como o Recucho de Fucubuxan Que saía todos os martes, eh, eh, hora e pico Fernando, horas, como toma a desa como toma de esa decisión de ter un programa? Que recordasteis deso? De pues, chegou un día Miguel coa proposta mm. porque teña moita conexión con vos, mm. era desamigos, me parece e chegou ali a, estaba, acababa de entrar na directiva estamos a, estamos a porque... falar de Miguel Castro Miguel sí. Castro, si, sí, sustituíu a a Torregrosa foi o relevo de Torregrosa no colexio sí, no? sí, sí. to, bueno, un pouco fillo de Torregrosa sí, e, sí, el Torregrosa sí, sí, sí, estaba na directiva sí, sí. de Foucault, e Miguel entrou na directiva Profes profesores inmediato... dos meus fillos Et che, tía, o veciño de arriba. Claro. Os, os uh -huh. Pero pero entonces chegou a directiva coa proposta de facer un programa de rádio, aquel, algo do sí, recuncho foi un eh, referente de eh, ma, sea, magazine, digamos, alternativo sí. en Hispin, sí, sí. eh, eh, Moi con, con María e tamén estaba en Enfoco, moita continuidade pues, con Susana Laniz tamén. Sí, que sí. que logo te tiveremos o seu propio programa con unha parte digamos de inmigración, sí, con Pablo sí melas es que son Pero eu sí. iba a decir que é un programa onde se falaba de todos os temas culturais. Se, se metían varias cancións. Eh, cada día levábamos un poeta, mm. se falaba desse poeta e eh, varios. Sí, sí. El un eh, eh, eh, todas as novas de, das cuestións sociopolíticas sí, que sí. que había nesa semana, sí, sí. ¿no? Eh, Casi era o vídeo de televisión, a parte de razón socialista, non? Sí, sí, mm -hmm. sí, totalmente. Mm -hmm. Pero queres decir, metía unha dinámica de inmediatez con co respecto aos sucesos que, que se celebraban esa semana tremendo E ¿no? aparte de esa convivencia que había entre colectivos así diversos, no como a Marcha Mundial das Mulleres que teñen o seu programa comitantes y dalazos do querido sí. Carlos que non se isou, hay algusanos sí. colectivos de inmigración como a Susana e Pablo melaski Voces Libertarias, o Espazo Libertario de Esteiro teñen o seu espazo tamén, colectivo Ferbesteiro Fundación Artabrias, Fedro, Fucubuxa bueno, moitísimos, se que se me esquecen moitos colectivos que estiveron na, na radio, eh, había contrainformación, músicas non comerciais, apoio a, a solistas e bandas locais, entrevistas constante a, moit, a montón de grupos que sacaban os seus discos, bueno, pasaron 200.000 veces por divertimento para pequenos monstros, por exemplo, o no programa que facía con, con era Luce Q, eh, centros educativos aos que a radio foi, e, e inseriu ese ese elemento de, de, de paixón pola radio ¿no? mm. fixemos moito radio moitas en centros, centros educativos viña... ah, apoiamos a instalación de radios en centros educativos Ajá, tamén. Tamén, sí. viña un centro un instituto de, de Ponte de Ume, durante unha sí. temporada oi sí, esbereamos con Miguel, eh, sí, Miguel. Miguel. viña sí. todas as semanas a facer sí, un programa sí, sí, sí, se sí. traían dous coches eh, uh -huh. dous mestres sí, sí. chegos de rapazes e rapazas facendo como das praceiras o conflito ah. das praceiras de Ponte Deume, sí, por exemplo sí. sí, sí. e outra cosa interesante que comentabaste antes, Cholo a cobertura de manifestacións que fixo o mm. Felispín movilizacións contra Reganosa por exemplo, cobertura de jornadas de folgas xerais mm. que estivemos aquí na radio con conexións, con en directo decir, sí. cubríamos todas as folgas xerais e facíamos algo moi interesante radio a vivo en espazos alternativos cando comenzamos cos Felispín vai pero eh en eh, un almanexo das novas tecnoloxías, é dicir, facemos radioenlace por internet. éramos capaces de estar emitindo mellor no Manchita Cosa, lembro un Frispin vai ao Manchita sí. Cosa por por un exemplo, e emitir por internet e desde o estudio enlazar Lazar bolos enal das ondas, é es eso era no... algo y, vamos, que para os no, a nosa, o noso nivel ¿no? de radio tan humilde uh -huh. que logo comezaron a facer outras radios, porque uh -huh. logo as radios locais de por aquí, as comerciais, comezaron a espabilar e sacaron seus estudios á rúa non sei se, igual estou pensando un pouco demais, pero que cecais un pouco uh -huh. por, por, por, por, sí, por sí, vergóña, non sabes? La sí, sí. <risas> Con máis sí, medios, sí. por suposto, non? Bueno, bueno no. asexos Bermú que que facíamos Inumeráveis cada vez que había Se me está escuitando, sí. Sí, sí Cada vez que había nova programación Facíamos unha asexo bueno. en Bermú Con as novas grellas eh, Desde o Ateneo, desde o Mercado da la de Caranza O famoso conspirando por unha radio libre Que chegou a súa décima edición No ano 2018 foi a última Edición, eses, esas dúas edicións do 2008 e 2009 Na Praza do Infermiño Que bueno, que brutal, eso foi esa foi sí, no, xa sí, sí, sí, br brutal ¿no? o sea. sí, sí, sí, sí. Vamos a... Pa Paula, Paula, te que decir porque aquí hai un compañeiro que ten unha camiseta Daquí da Ría e Un dos grupos que... Que cumple que troce, 20 anos Que cumple 20 anos E trouxemos ano. conspirando Cando un cando... gen sabía que era daquí da Ría eh, Fumos nos aí a... Sí ahí está, que de efecto está en la continuidad de ahí, porque grabamos sus concertos, eh, sí. por cachitos luego os partíamos, y en la continuidad de ahí... Daquela época, daquele festival en concreto de de Infermiño mm. da no 2008 2009, non lembro, están os cachos de concertos de daquela vida, non Pois casi estás rematando o que fueron o que foron os primeiros 10 eh, anos, André, que era, mm. A, a y... ver, é eh, que nos, claro, vémolo todo un pouco nostálxicamente tamén, non? Tamén é verdad pase... que a nos vida cambiou moito, sí. eh, sí. Era, 20 anos máis novos, sí, claro. E claro, eh, todos fai 20 anos. Claro. Echo lo aínda podía ir todas as mañáns, que eh, aínda non me los Todas mañas, as mañanas, as oito da mañana a radio Porque se si había cualquier cousa que pasase Cholo, as oito, oito e media Estaba arranxando mm, sí, o problema sí, Recordades sí, canico, sí, sí. De, Vivía cerca de donde estaba Claro, el, sí. mi claro, claro Pero bueno, oi Vamos a poñer un son tema mitanos, un momento, Son pintanos que eu lembro, por exemplo Que ao principio Eh, o que había ¿no? a continuidad Era un CD de música variada sí. Que se puña ahí uh -huh. eh, tal los programas los grabábamos en cinta de casete sí, Había sí. Un, una grabadora Con sí, cinta sí, de casete Sí, sí, sí, sí. Eh, despois pasamos a continuidade ao Jabata Ao Cajabata Que veo que xa... un rapaz de Madrid De, de hmm. unha radio da URCM De hmm. unha de radios livres e comunitarias ah, de Madrid, ah, de ah, Madrid está, no, no, no... Rela... Preguntábamos moitas cousas ¿no? A claro, hmm. que preguntábamos? A toda esa xente que xa estaba aí traballando en, hmm. en Madrid, en radios de Madrid Con la URCM Ou hmm. outras radios e tal Fixemos moi boas migas con un rapaz Non no me acuerdo do nome Eu pero... tampouco Que, rapaz, Pero fora era, era, era, dos, programadores, era dos programadores, é que sí. eran dos programadores porque fuixtes moito a, a a vosa bola sin demasiadas relacións con outras emisoras eh, similares. O eh, intentamos, sí, sí hubo... o intentamos, de feito mm. xurdiu a Regarlic, a Rede Galega de... de Radios Libres que e Comunitarias, se constituíu nunha reunión mm. a, en Caranza. Foi a, a, a nunha das mm. reunións se constituíu a Rede Galega de Radios Libres, que estaba coa QFM, Radio Piratona de Vigo Calimera, Radio Calimera de Compostela Ron, Radio Roncudo, Roncudo. Que hubiera una anécdota también, ¿te acuerdas? Sí. Que estábamos allí despediendo aquel Porque claro, hicimos asamblea Y también dijimos, oh, hacemos un programa no sí. Estamos reunidos todos en directo, montón, eh. en directo. Ahora A la hora de despedirnos eh, Trabuqueume eh, eh, dice, Y dice, aquí es el representante de Radio Cornudo Y <risa> <risa> <risa> <risa> leo esa risa, claro o sea, Fue super gracioso Porque... ¿no? <risa> Tipo ali, o, o come gen aí. O come, Juanito come gen, saúdo, si estás escutando <risa> Pero foi moi gracioso E bueno, sei sí que nos reuníamos E tal, y, pero o que pasa Que, a ver, non sempre fomos un pouco Cua nosa personalidade, non? En ese sentido, non? Porque si sí que logo se constituía A RENC, a rede Estatal De Medios Comunitarios, agora segue Pero claro, hai uns, uns formalismos Aí, agora están debatindo es, Como pagarlle yes gai non? Entón, claro, é eh. dicir eh, Sí, sí. É que claro, é que non é o mesmo Filispi, mm. nos estamos, nos apoyamos Hai xente traballando moi implicada e eh, non? No tema legal, vamos currando o so tema das licenzas Pero hai temas que pff, a mí me desconciertan o sea, mm -hmm. Mm -hmm. Vamos a poñer un tema Antes de pasarse á última etapa Vamos a poñer un tema Que nos propuxo un dos compañeros Do Faladoiro Tema suxerido por Ignacio Ignacio A Mi coleguita David, de un día muy especial. Aquí, tras estas murallas, hace aproximadamente un año y un par de meses, morían cuatro trabajadores simplemente cumpliendo con su oficio. En memoria, va por ellos, el astillero. See <laughs> you. Bueno, pues da, da escaleta que pactamos antes de empezar o programa Penso que vamos ben ¿no? eh, O principio era como, por que, para que de Radio Felispín Fai 20 anos, todas as anécdotas relevantes Que se han contado moitísimas Cada calma é simpática Que é unha radio libre comunitaria O quen somos os primeiros 10 anos Hasta aquí hemos chegado ¿no? E de pronto, claro, eh, eh, decía Cholo, mais André eh, agora Que fuimos crecendo Claro que fuisteis crecendo pero a sociedade tamén foi cambiando e influindo na radio entonces hubo dous episodios que averría que, que valorar eh, talmén non teñamos moito tempo non? pero eh, que a eh, aparición das redes sociais eh, que significan para as emisoras como, como a nosa no e que pasou tamén eh, a raíz da, da pandemia donde cada quen se tuvo que eh, refugiar na súa propia casa e que en todas as emisoras eh, tuvo eh, eh, unha repercusión enorme eu recordo unhas jornadas que nos invitaron os de Cuac a Coruña sí. e fomos algún de nós no? e, e cando estábamos tomando unhas cervezas cando acabou a, a jornada do sábado nos dixeron a verdade o sea, que as jornadas estaban moi ben, eran moi interesantes pero era unha forma de volver a verse, porque a xente se había acostumbrado a facer o programa como un podcast desde casa e non iban pola emisora se había perdido na coruña eh, o, o contacto entre a xente entón, esas jornadas eh, tiñan te, como objetivo recuperar el verse as caras el, el, el, a conciencia do colectivo ¿no? e penso que aquí nos pasou algo similar o sea para mí son dos acontecimentos eh, eh, moi singulares as redes sociais e eh, Mais, eh, a pandemia ¿no? e como agora superada a pandemia pois pues hai que volver a, a recuperar aquel sentido do colectivo e eh, con respecto ás redes sociais convivir con elas e ver que función teñe cada una destas de, de cousas ¿no? unha emisora libre comunitaria e, e o que son as redes sociais non? Sí, eu teño unha imaxe que eu penso que que é un pouco onde comeza unha nova etapa que foi ver a Vicente Risarri eh servindo cervezas despois de, de pasar pola alcaldía ali en Caranza. Bueno, entón, pensei que a era unha de, de servir diferente. Era unha ¿no? nova etapa para a Radio Félix P, non? penso que sí que foi. O, así. o pensaste de verdade, Ignacio? Sí, o penso que sí. Todas, ¿sí? Eh, que chegaba unha nova etapa bueno, que subía unha escala máis e, sobre todo, despois o traslado aquí a, a Canido foi un salto cualitativo moi importante, non? Dicir, para a radio, para a comodidade como estar, polo apoio logístico, por ver que había moita xente movéndose eh, por este... as, as facilidades que deu tamén o centro, sí. Sí. sabes? O sea, as chaves eh, e tal, non sei que pode ser Eu penso ser entrada, ademais, de ser Roberto Taboada um, pero, a... si si ¿no? pero había alguén no Concello que facilitou todas as cousas hai que decilo uh -huh e a mellor outras cousas non pero honesto realmente eu penso sí, que si sí. que houve unha facilidade para poder realidad, ocupar esto, este local esto é unha mostra eh, de como hai que darlle eh, confianza á sociedade no? porque nós, cando fixemos o, o, o primeiro centro cívico moderno no? el de San Pablo eh, a idea, e que levamos a, a práctica foi facer un concurso E, eh, deixar o centro en xestión A unha xente Que eh, tiña que ter a seguridade eh, Levaba o ambigú como fonte de ingresos Etc ¿no? eh, Eu marchei do Concello Con a idea de facer aquí o mesmo Repetir eh, eh, eh, un clon de, do, que, do que foi a iso Pois de iso nada porque resultou que por as lentitudes do concello, que as cousas e tal tal, se foi deixando. E foi unha felicidade que se deixase, porque empezou a funcionar o centro cívico de Carido de forma autónoma, prácticamente unha anarquía compartida en donde eh, eh, os enferró eh, non eres nadie senón tres chaves do, do centro cívico de Canido e ¿no? <risa> como no, todo funciona de maravilla, Vicente. sin necesidade de vedeles ni de horarios, ni de nada sí, de nada, ¿no? o sea, é un exemplo Vicente, de que no, hai que confiar na sociedade non só polas chaves, sino, sino faz algo aquí Si non sí. propós algunha actividade sí. ou alguna cousa O decimos un pouco de broma, pero sí. hai unha realidade ¿no? Hai moitas formas de organizarse E este centro cívico Penso que é un exemplo o sea, que ha contribuído enormemente A dinamizar o, o barrio ¿no? es, es, es, Esa asamblea de in, Chamada intrabarrial ¿no? Pois pues eu penso que, que, que, que está facendo unha labor eh, magnífica. A ¿no? Radio filispin se une a eles e recordamos moi, moi a menudo que a Radio Filispín non é a emisora de Canido, como non foi a emisora de Caranza, pero, quando estamos en Cananza, cando estamos en Canido, lóxicamente colaboramos máis porque estamos todos juntos. E se me apura, tamén nos obriga eh, facer unha intraradial, é dicir, uh -huh. que a radio tamén fomente esa incorporación sí. dos colectivos sa que temos esa oportunidade de ter esa comunicación, uh -huh. ese contacto con eles incluso físicamente, no, aquí no, no centro cívico, de, de, de integralos tamén na, na radio, non a radio tamén ten esa ten esa capacidade de ver, amosada, no? Central, en... uh -huh. creo sí, que que iso, que ten unha labor social, unha función social. Sí, sí, claro. Bueno, bueno os... volvendo das redes sociais, quero ¿Mm? que falamos o principio e sí. tal. Eh, tengo, eu creo que ten os seus pros e os seus contras no? eh, sí. simplemente eu creo que hai que saber utilizadas está claro que están feitas para o que están feitas no? es, eh, non é o mesmo non son o mesmo as redes sociais de hai eh, 15 anos que as redes sociais que hai agora no? que están xa cheas de enganches e de, de fórmulas para que esteis aí continuamente enganchado e perdas realmente ou invirtas realmente o teu tempo en eso, ¿vale? Non é o mesmo eh, o Facebook de aí 15 anos ou o Twitter de 15 anos que o de agora, ¿no? hm. Uh -huh. Eh no seu momento, eu creo que aportaron moito eh, eh, a nivel de comunicación, de actividades, de tal, no sei que, porque si era tal. Hoxe en día non sei hasta que punto, porque eu, a verdad, deixei parte das redes sociais, non sei, non sei tampouco estou moi ativo aí e tal, no, no Twitter e tal, pero non, non, nunca tive en Instagram tampouco, nin ningunha destas e tal. E, ao final quedei-me con unha, pois por saber e por quedarme aí a ver o que había, non? Uh -huh. Pero eu creo que No seu momento si foi si foi moi válido e si que aportou moito e nos axudou a, a espallar a idea e a comunicarnos entre entre outros outras radios e sobre todo a poder ter contacto directo sabes con, con outra xente certo pero a realidade é quepolo eh salvo excepcións, non deixan poso voy a dar outro dato porque falando moitas veces con Andreia e falando aquí na, na, na propia emisora decimos que Ferrol está moi desmobilizado, que a xente non quere colaborar que non sei que, e falamos en, en xeral non? os datos, sin embargo, non din eso Entonces eh, voy, voy a leer los, los datos que tengo aquí oficiais. Dice, los números son elocuentes. Vivimos una época donde nos manifestamos por casi todo. Más si somos españoles. Datos de la encuesta social europea aparecidos en 2021 situaban la media del continente en un 7,5% de personas españolas. ...que fueron por lo menos una manifestación. En España esa cifra casi se triplicaba y alcanzaba el 19,7%, casi el 20%. La información del Ministerio del Interior sobre manifestaciones comunicadas también es preclara. En el año 94 se convocaron 10.902. En el año 2008 pasaron a ser 15.226 y una década más tarde 53.726. Para Stefanie Milán, profesora de critical data de estudios en la Universidad de Ásterdam y autora del estudio From social de los movimientos sociales a las protestas en la nube, la evolución de la identidad colectiva, dice «Las redes sociales se quedan cortas si hablamos de sostener una protesta o un movimiento en el tiempo» un me gusta o un compartir en las redes difícilmente se traducen en apoyo en la vida real cuando la gente sale a las calles o participa en una acción disruptiva, tal vez ilegal, como una ocupación, dice eh, nos ha dicho vía email, ¿no? Dice, un elemento adicional que es relevante con las redes sociales es la capacidad de difundir imágenes en lugar de solo palabras. Esto le da aún más relevancia a la difusión de emociones colectivas. Recuerda Donatela de la Porta, directora del programa tal, eh y eh, tal. Eh, pero hay esa doble dicotomía. Por, eh, por un lado, visibilidad y exposición, pero por otro, control y división. Es una de las cuestiones centrales en un estudio de la eh, Universidad eh, de, de Nueva York donde dice eh, los jóvenes humanos hacen cambios, los usuarios jóvenes hacen clic creando movimientos sociales en redes centra centradas en los jóvenes, eh, donde Mina eh, Rezul del Dep acabo, eh, donde Mina Rezul del Departamento de Ecología Humana de la Universidad de California culpa a las redes sociales de la abundancia de estímulos que distraen a las personas de sus objetivos principales, haciéndolas más proclives al clicktivismo o atrapándolas en filtros burbuja, ese estado de aislamiento intelectual que los algoritmos promueven. Es decir, e estamos han pasado 10, 12 años, cada vez se está estudiando hai máis eh, este está artículos es estupendos de do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do máis propio do do do do do do do do do do do do do do do do do do de do do do do do do do do do do do do do do do do do do esta continuidade e uh -huh. que non o dan os me gustas puntuales eh, eh, a unha cuestión que se plantexa eh, nas redes sociais que das unha me gusta e vou a unha manifestación pero aí se acaba todo ¿no? así que animamos a xente que nos este a, a que se xunte que argalle Exacto. o que faga cousas ¿no? que, que se mira a cara ¿no? felicitar tamén as persoas novas que se acercaron nos últimos anos aquí como por exemplo Antonio que ¿no? Sí, sí, Na sí. parte técnica parte Que habría tín... que preguntarle Antonio, por qué demonios estás aquí? <risa> <risa> por que demonios sigues aquí, Antonio? <risa> Unha persona como Joaquín eh, Como non a estar? ¿Sos, ¿no? ¿Sos? A ver, ver como sí. non voy estar aquí? Ver... O pa todos Unha eh, nada. Bueno, persona, y... que aquí, persona que non é daqui, unha persona que é madrileña que está por aquí. Bueno, bueno xaca, xa xaca, xa xaca, xa totalmente, bueno, totalmente que que fala a, un, un, un a sí. familia non a Ferrol, sí. eh, sobre todo a parte do Ortega e tal. Eh, nada, eu cheguei aquí eh, pois iba a dicir por sorte, porque a verdade é que descubrir que hai un que había unha radio libre en en Ferrol, unha radio comunitaria, foi, foi a hostia, vaya. Eh, eu son técnico de son, viña ademais de traballar en radios eh, Con bastante mala pata, de feito eh, Atopei eh, a miña primeira experiencia na radio como traballador Foi unha radio que se chama Radio Liberdade En donde, en que cidade? En Madrid En Madrid, uh -huh. en Madrid era unha radio que cando estive en Auxanón Pero foi da familia de Ruiz Mateos Eso, eh, sí, claro. poco... ah, sí, o concepto da liberdade era pouco, concepto de liberdade é un pouco ayuso, un sí, un ayuso sí, ¿no? sí. Ese concepto de liberdade. Eh, bueno, despois de que desmantelaran todo o rollo de Rui Mateus, pois pues, caeu unha familia que de feito creo que eran de Cangas ou de por aí. Pero bueno, era da corda. Bueno, a experiencia foi bastante mala. Eh, e despois, pois pues, bueno, estive un contrato en prácticas en FE e aínda en FE, aínda que tiveran unha esencia de Eh? a agencia F, F sí. na parte da radio, mm -hmm. teñen unha parte de radio, tal. Si, sí, que... Sí. <ríe> eh, que a xente que, la, que está ali, si sí que é certo que é moi profesional, son mm -hmm. unos profesionais do copón, non? Eh, sí que vías cousas raras, como a decir, por que está metendo este contido, eh, que dixo que entrar esta nova, en mm -hmm. e non outra, e cousiñas así, non? Eh, entón nada eh, cando, cando, cando aquí... chego a Ferrol e eh, vexo este este paraíso ¿no? <risa> onde cada quen ten o seu espazo de, eh, e as decisións tómanse, creo que, que o máis bonito de todo ¿no? unha asamblea e tal pois su foi, foi a, hostia, a ver. Este... Creo que deberíamos de falar amiga, antes de rematar sí. do tema legal, que é tema do que normalmente sí. non se fala porque é un tema árido, sí. pero que, que ten que un ver minuto. un pouco co, co con isto, E logo que Joaquín tamén explique un hombre da sí. universidade sí. que pinta aquí. Sí. <risa> sí. <risa> eh, vai falar porque pediu a, a palabra ah. Fer. No, fer no, muy sí. breve, moi breve decir a todo mundo que, que temos unha radioteca que todos os programas do tempo pasado pónse, non sei se todos, pero moitos están accesibles, e a mellor desde aquí, desde a radio de algunha forma, tiñemos que divulgar a forma de acceder a eles, entrevistas, opinións que foron no seu momento moi interesantes ou moi controvertidas uh -huh. de xente incluso que xa non está e que nos sí. gustaría volver a escoitar. Uh -huh. Eso por lado. E por outro lado, así moi breve, que a radio deu lugar a outras cosas como foron os radioteatros, por exemplo, que estaban bastante relacionados, sí. que prún... non todo o mundo de de Filipin estaba sí. no radioteatro, pero casi. que, que deu Miguel, muchísimas... Castro, Miguel Castro producía, moitísimas, mandaba todos e facíamos sí. Crónicas sí. Republicanas, por exemplo, La sí. Guerra de los Mundos, e algunha cousa máis, o no, tema legal, o, o dos zombies, sí, te... o... sí, sí, sí, sí, tema legal, porque é un tema que ao final é con substancia la Filipin, Filipin ten tamén ese esa eh, deixen evidencia, ¿no? O que pasan coas radios que non son ni, nin públicas, que non dependen das institucións, nin as radios Que, ou a radios que son privadas, que dependen das corporacións É dicir, que pasa co terceiro sector? Bueno, pois pues que non teñen posibilidad de optar unha licenza radiofónica no Estado español, en outros moitos estados Isto ¿no? é algo que a xente normalmente non coñece A xente sintoniza a televisión, a radio e, bueno, pois pues escoita programas, becánles e tal Pero eh, se descoñece como está como funciona o espectro radioeléctrico ¿no? Con respecto, por exemplo, a radio hai un dial do que se conceden licenzas Os concursos de concesión de licenza son exclusivamente para radios públicas, é dicir, que dependen das institucións, xa, xa xa a Radio Nacional, do Estado, a Radio Pública Galega, ou entre, agora se chama de outra maneira, non sei como chama agora, ou a, a, a antigua RTVG, e as radios municipais. Non? Esas teñen garantida unha licenza. As radios privadas, pola súa banda, son corporacións con intereses Os comerciais, e eh, políticos tamén Con súa editorial E tamén teñen dereito a súas licenzas Despois están as radios piratas Que son radios comerciais Que emiten con moitísima potencia Normalmente con contidos dubidosos eh, Bueno, en fin a Certas épocas do ano sí. a, a, a edición, E depois están as radios a ver, libres e comunitarias uh -huh. Do terceiro sector da comunicación Que son unha realidade no todo español Desde os, os anos 70 en Galizas desde os anos 80 eh, e que non teñen posibilidade, porque logo si queren un non, xa é outra historia, xa entraríamos nun outro debate, de optar a unha licenza. Que pasa? Actualmente hai unha disposición transitoria que entramos no tema árido, non? pero é interesante comentarlo para que a xente saiba da lei general audiovisual do ano 2022 que establece que los servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro que acrediten o seu funcionamento ininterrumpido durante os últimos cinco anos sin ter causado problemas e interferencias, mm. eso ligamos co mm -hmm. que falávamos antes, e pretendan continuar a súa actividade, poderán solicitar no prazo de seis meses desde entrada en vigor desa lei a concesión do correspondente título habilitante. E iso foi o que fixemos. E iso foi o que fixemos, exacto. Bueno, Hai que decir Vamos a, que... Vamos a terminar, é unha pena, porque é un tema moi interesante o tema legal. Que pasase os O programa dura un pouco máis. O podemos desenvolver, chelo, por que non? Podemos prorrogaro, pero Antonio di que técnicamente o sea, no sé, no, nos cabe, si non cae pues, espazo na greme que remato, eh, decir que de acordo sí, con iso, sí, sí, de acordo sí, con esa posibilidade legal Radio, Radio Felispín e outras radios da Comunidade de Toma Galega como o GACFM e outras radios do Estado acolleron a esa disposición transitoria que nos permite acreditar que levamos ese tempo emitindo sen ningún tipo de interferencia e ditar unha licenza Son que acontece, as nove e trinta minutos actualmente Eh, estamos parando ya continuidad de los horarios. Es por Pero ahora ahora sí para Sánchez, esa radio no pasa nada. El programa sí, se sigue grabando, entiendo. Sí, puede separar continuidad. Sí, sí, Para continuidad. Y... Bueno, Cuadrado azul. <risa> <risa> radio para ¿eh? siempre en directo. Vale, pues eh, estamos los compañeros de Arroyo Pardiñas que están un programa estupendo, eh. son geniales. Sí. Eh, Despisamos cinco minutos, nada máis Simplemente, decir que o colectivo país acolleu esa disposición transitoria Pediu esa licenza, que acontece O paradoso, en suyo deste de, de ano eh, Sufrimos unhas interferencias dunha emisora pública galega mm. da doente público, a Radio mm. Público de Galiza puñémolo de manifesto a Xunta eh, eh, e finalmente a retegal Gal Tivemos a sorte de que a, se a eh, argumentación foi que lles e no? sí. pararon as emisións. Si iso algo inaudito, ha sido eh? un sí. pararon, eso... pararon as emisións hay... ou cambiaron, non sei. Desde logo okay, o que é o 93.9, agora mesmo non sufre interferencias, no, no, eso, non están sí. emitindo. Entón, eso eso é, es decir, algo moi positivo porque, decir, eh, temos eh, creado un creo un precedente. Decir, sí, sí, sí, sí, non sí. falamos sí. co ninguén, non non comunicamos a Reng e tal, temos o que comunicar. Pero que quere decir isto? Vamos coa segunda parte de historia. Conseguimos unha pequena victoria aí, pero que somos susceptibles, somos moi vulneráveis ao nota ter licenza que acontece iso. Uh -huh. Non só so con emisora que lle autorguen o 93.9, como pasou co 93.0, uh -huh. vale? coa ser en Ferrol, é ter que ir buscando outro espazo, e os espazos que a son menores, porque se conceden, o espazo radioeléctrico é limitado, desde 88.0 a 108, é limitado. Entón, o único papel da Administración do Estado é a, a, a, digamos, a democratización do espectro radioeléctrico en, en todos os sentidos. O, que sea, que pero, André, o sea, pero, André, na túa opinión, entón, hai que seguir a opinión fija por la licencia. Eu non sei se hai que pedir licencio ou non, pero, desde logo, o espectro radioeléctrico bueno, é limitado. Bueno, a pedida está e nos ha salvado. Sí, é limitado. Se y... ativo o primeiro efecto beneficioso. Claro, e somos sustentables... Bueno, non sabemos se si foi por eso. Bueno, casi seguro que sí Porque haberán visto a historia da radio Habrán visto nuestra nuestra nuestra, nuestra petición sí. Habrán visto todo Claro, que argumenta, argumenta a raíz de esto? Pedimos saber como está o expediente administrativo no Que nos di a Xunta? A Xunta nos di Nos, desde os días seguintes Trasladamos esto a administración competente No reparto das frecuencias Que é o Estado Claro, que es que hai que, claro, es que, que dizer que, que, que as competencias son dobles son Vamos, no, no dobles Son compartidas Do sí. Estado eh, Mais da eh, claro, comunidade autónoma O Estado dice Temos estas licencias Estes eh, di puntos do DIAL Dos que podedes dispoñer Señores da Comunidade Autónoma de Galicia E eles son os que logo fan o concurso vale? sí. Entón, o a, a xunta di Esos temos o feito, eses deberes E agora falta que o Estado diga Temos estes puntos E entón, e cando a xunta digamos, faría o, a concesión bueno, un, un concurso público para nos especificamente Vale, entón Porque senón Claro Entón, estamos aí Ese xe es lo día que o marche de emisora O ah, estado bueno, español e viñeron no. a a ver tivemos unha inspección tamén enxi. Antes de sí, antes sí. eso sí, claro. A como consecuencia de esa petición, de acolernos a esa disposición transitoria, veu unha inspección e veu a ver que era isto, do que como estábamos sí. a emitir e tal. Bueno, pois pues, eh, Estamos a agardar agora que o Estado pues, eh, libere licenzas para que as comunidades podan facer eses concursos sí. de isa, de, Simplemente a título informativo para que a xente saiba como estamos vale, vale. Calía nosa intención nos Estamos aquí de ocupas involuntarios mm -hmm. pero, mm -hmm. eh, pero exiximos o noso dereito a comunicación mm -hmm. De acordo a ese dereito á libre expresión e eh, que o espectro radioeléctrico non se xa só para empresas públicas e empresas privadas Así De feito, hai un proxecto de lei para, para radiofónico para o... Bueno, sí. non só radiofónico, sino tamén eh, televisivo e todo, de dividir o... O espectro redor e otorgar un tanto porcen que en outros sitios... Un tercio, eh, un tercio. Un tercio, un tercio eh, aquí non sei quanto sería, ¿no? pero sí, sí, sí. un tanto porcen cem otorgalo a, a licencias para... Eh, bueno, proxectos de comunicación sería, Libres e comunitaria Sería o ideal o aceitado, pero penso que é moi improbable Tal no, como sí, están sí, as cosas sí. penso, penso que a escaleta hemos cumprido Ao 100%, solamente queda un único punto Que é o futuro da radio, pero penso que Eso se escribe de día en día E que por o hemos cumprido máis que con crecer, ¿no? bueno, creo, creo que no preguntarle aquí a, a Joaquín sí. qué que con el fallashi. Sí. <risa> bueno, sí, outro es espécimen, no tamén, sí, claro, o sea. convidamos, convidamos aquí para que non enseñe a convidado de pedra, porque é sempre que, que se despida ayuda a súda técnica eh, a Joaquín Ben. Sí. Joaquín é un home moi ocupado Sempre <ríe> sí, está, sí, está facendo algo sí, sí, sí, sí. Non hemos falado en... para nada dos Filix Pinvai, pero bueno É cousa sí, recente no. que todo o mundo coñece Pero Joaquín Fixo un programa moi interesante eh, Que ten que ver ca a universidade sí. Bueno, se si os APS É os dos liantes que hai aquí Chelo e Vicente <tose> Bueno, conta un poquinho ¿tí, tí, que son Conta un que son Conta un que son Eu entrei porque me liou Vicente. ese señor de barba que está ahí diante bueno, <risa> Como unha cerveza Pero, Perdono, o primero que te liou foi outra persona que bueno, ten sí, outro programa foi César, es César, que ten... foi César Pita, é certo sí. Pero o César Pita acompañado deste señor que está sí, diante E logo se uniu unha terceira persoa que apareceu por ali que foi chelo para intentar dar o último empurrón para, para convencer bueno, o, o, o certo é que a emisora pues, eh, ten agora mesmo unha eh, eh, colaboración eh, oficial porque non decido co a universidade local cual está está sí, moi ben tamén e ¿no? que han pasado por aquí moitos rapaces explicando pues, como eh, a súa visión da vida o seu último eh, traballo de fin de grado traballo pasaron un, un pretribunal con Vinte por aquí bueno este Hombre, sempre lle se digo no, no, non ten o so traballo rematado Bueno porque no sé, moitas grazas aos que non sodes eh, habituais no faladoiro porque na le diciteiros eh, aquí a todos, Para ¿no? rematar, vamos a pillar aí a dúas persoas que veñen de, de un sitio de facer unha unha cacerolada. Eh, penso que é unha boa forma de rematar que nos conten como foi. Bueno, eh, moche... de Oxe foi outra cousa, non? Oxe foi, bueno, algo, foi algo, más... algo máis específico, pero penso que é unha boa forma de, de rematar este faladoiro Vamos, que, que si, nos digan non, o que quieran decir Oxe, hubo unha movilización porque eh, sabedes que hai unha flotilla a Sumuz global a flotilla uh -huh. global Sumuz que, que parteu de Barcelona o 31 e pretende a, a flotilla civil máis grande da historia, dixe así, non sei, aseguro que hai máis, pero esta eh, pretende eh, romper o, o asedio bloqueo. a Gaza elevar a o humanitaria, médicos e eh, medicinas, non? Eh, que pasa que está amenazada polo Estado de, de Israel eh, tal foi así que ose eh, na madrugada de de madr ose de madrugada mm -hmm. recibeu un ataque e eh, soltaron un aparto incendiario na bodega do barco da familia, que é o barco precisamente donde vai a, eh, estaba fondeado eh, Tun, na Tunísia, ali no, no porto, e donde vai a coordinadora internacional eh, da flotilla. Eh, e van ali, vamos, entonces que pasa que a xente nada más que estaba ali a tripulación, seis membros da tripulación, o resto estaba nunha recepción eh, na Tunísia, que había con eh, esta con Francesca Abel eh, Albanese, estaba Mandela, estaba tal, bueno, moita xente pois pues, que se veía ali eh, e eh estaban dando, bueno, un acto a nivel antes de empezar eh, o o a travesía contra. de novo para xuntarse con barcos que veñen da Catania e eh, outros portos de Grecia. E moitos deles que que están na clandestinidade Porque, vamos, o, os servicios secretos israelitas están detrás eh, e, de feito, están, dende que saíron de Barcelona, están con drones eh, paseando todas as noites por encima, non? Sí. E, bueno, e hoxe, pois, unha vez que houve este ataque, o compromiso era de sair á rúa, e, eh, de feito, se hoxe rúa en moitos lugares sí. do mundo, eh, mesmo diante da Embaixada de Israel, en outros sitios e mesmo os gobernos pedir desprotección no? esta flotilla non é terrorista non ten nada deso simplemente é humanitaria e pretende romper o, o, que, é, o é, que precisamente hoxe 45 edificios foron derruidos en, en Gaza na cidade de Gaza edificios onde vive xente sí. e onde se lle chamou a, a abandonar o E abandonar a cidade e abandonar eses edificios Porque iban a ser derruidos Porque estaban declarados edificios onde había militantes de jamás Se Suposto sempre, jamás vale para Absolutamente para, para todo eh, E hoxe mesmo Escoitando a radio Pola mañán a, a cadena ser e tal E eh, Contactaron con dúas persoas, un xamí, que é un palestino de orixe nicaraguano que lle colleu ali visitando a familia, con toda a súa familia de Nicaragua, visitando en Gaza a súa familia non de, de Orixe. E tamén eh, contactaron cun palestino eh, de orixen español, non, un palestino con nacionalidade española, que tamén estaba visitando a súa familia e que quedou atrapado ali, non? E estes decían de que era imposible xa ir de ali. Xa de ali era ir casi a morte segura. Quedarse, non se sabe o que iba a pasar, pero si son casi un millón de persoas as que están hoxe na cidade de Gaza. Eh, é moi difícil de desplazar toda esa xente a nada, claro. Porque está Primeiro porque unha tenda de campaña non as hai. Están retidas todas no, no en Rafat, na... No, Na, no paso de Rafat hai, ora neste momento son máis de 6.000 camións os que están ali retidos medicinas, eh, comida de todo está retida no? eh, non pasan, non terían nem comida, non terían tal non terían seito de, de facer no, no mercado negro que se move que é moi pouca mercadoría que se move nada de proteína, por suposto eh, vamos, que, que é moi difícil porque é moi caro todo, todo eso, conseguir algo de alimento Entón, eh, o desplazamento é casi imposible, por lo tanto, vai haber moitas mortes, seguro. E, e o peor de todo é que silenciaron a zona. É dicir, que antes, sin que se podían eh, estar prevista a partir das oito da mañan, empezaban a silenciar toda a zona porque empezaban a bombardear xa, non? Uh -huh. Non, empezaba o desplazamento, de non empezaba o bombardeo. Pero seguro que, que vai haber, ¿no? neste neste momento, o está vendo neste momento porque de noite, se bombardea de noite mm. eh, e esta xente pois decía, e como vos avisaron? E tal Pois avisan eh, a través de medios de comunicación pero despois botan volantines dende mm. os avións botan eh, eh, e dan por avisado a xente como unha especie de, de notario ¿no? que te chega e dicir, estás avisado mm. así que ou doas ou sucumbes aquí non? Mm. E, e entón bueno, nos mobilizamos por isto Era maneira tamén de, de tapar eso e, e claro, non se pode tapar co que lle pasa a flotilla Que hai que sair Porque hai que, hai que mm, tamén ter os ollos nela Para que non sexa xa atacada eh, Pero algo moito máis importante Ignacio, Que é a situación de Palestina Ignacio, está respondendo a xente eh, As movilizaciones pues, eh, os, eh, Bueno, antes foi moi... Foi bastante, bastante importante porque coincidimos en eh, dúas organizacións que hai aquí na, en Ferrol, cunha é a, Plata, a Ferrol con Palestina, que é un grupo de persoas que, que queren movilizarse continuamente en o tema, e pois hai un grupo de organizacións que é a Coordinadora Galega de Soledad con Palestina, entón coincidimos nunha mobilización na, na Plaza de Armas, e onte foi moi importante tamén foi o día da cocerolada como é todos os nuns e hoxe, eh, dado que non tuvemos tempo de avisar e demais pero o número de persoas, penso que era moi importante tamén dado que non son sí. polo tempo, senón porque penso que respondeu a xente, a xente está atenta ao que está sucedendo e vamos, podía haber moitísima máis xente, por suposto pero sabemos que, que, non, que os medios de comunicación non son precisamente Os, os que poden mobilizar para que a xente... Pois tenido, agradecemos ¿no? moito e que nos o contes porque non sei o que pensan os compañeiros, pero creo que é unha boa forma de rematar este programa que é de, de aniversario da radio eh, pois con, con empatía para Palestina e para toda a xente que está sufrindo porque a radio precisamente está para eso para axudar a xente que está pasando o mal e para empatizar con eles e, e dar un pouco de, de esperanza, de alegría, cando se pode, e, cando se pode axudar tamén, pois eso, comunicar as cousas para que se sepan e para que todo mundo arrime, arrime o mundo se arrime ombro e e axude sí, sí. eh, eh, non sei, eh, no sei o que pensa eh, de esos demas una, creín súa que, cousa, que era importante unha súa cousa que teño que decir sí. que hoxe tamén produciuse na Galiza algo importante que foi o tema da, da Volta Ciclista sí, sei, no. é decir, estuve sí. vendo un pouco a Volta Ciclista e era maravilloso ver a cantidad de xente que estaba aos lados da Volta e tal e oito kilómetros antes paralizouse a A volta, bueno, paralizou sí. a, propia, a propia organización Pero había moitísima xente agardando Por, por, por a denunciar a situación de xenocidio que está vivendo Palestina E as bandeiras palestinas estaban a tope uh -huh. e, a, a, o, o punto máis tenebroso e tal Foi a alcaldesa de Mos Que mandou as súas cuadrillas municipais tapar as, as pintadas que estaban na estrada palestines eh, con pintura negra, da, no? é dicir que ata, eso, vamos, ata se molestou neso, no? eh, pero vamos, hai que decir claramente que o povo galego respondeu, respondeu sí. o día anterior o, o domingo, e eu penso que mañan tamén vai responder na, na seguinte etapa que vai ser a última por Galicia simplemente decir, estou totalmente de acordo con a compañera, e poñene pues, valores o que é Radio Felispín, ¿no? para que vale a Radio sí. Felispín? Que tamén intentemos entender que a Radio Felispín ten ese papel fundamental na difusión de todo isto que está a pasar e que é o medio e, e, idóneo, ¿no? temos que apoiar e temos que valorizarlo e tamén acudir ás as asambleas de Felispín porque esa voz que ao final vai dar voz A, a esa mensaxe que está sendo pois pues, silenciada, no, menosprezada polos outros medios de comunicación, no? Hai unha nova noticia aquí. Acá xa unha última nova. Si, sí, tómala. Lete no, no, dice no, que. Non, non, xe Bueno, di que Netanyahu, Netanyahu di que el ataque en Qatar eh, pode abrir a porta fin da guerra. Parece ser unha noticia de agora de fai media hora eu non me sí, creo sí. sí, porque bueno, parece ser que mataron a un a persona de de jamás ¿no? bueno, eu, eu no me creo que Esto non, non é que non me crea noticia que si sí me creo noticia pero non me creo que este señor agora vaya a poñer fin a guerra Tem tem moito. A é un xenocidio. Claro. Non creo que lle poña fin. Sí. Xa, non creo que lle poña fin. Non é unha xustificación máis claro. por asasinato. Es decir, por... é un asasinato e punto, estrusicial ou que fóra como se queira chamar, pero de todas maneiras a cantos non mataronse, mm. jamás non hai unha persona non. nin eso, há jamás unha excusa Non, e cando se, momento, mata, excusa. cando se matan as crianzas Porque, dun lugar matas a esperanza de... eh, Hai renes que ten jamás que terán que ser postos en liberdade mm. non teñen culpa de nada e hai 10.000 palestinos tamén reines de, de Israel, máis de 10.000 moitos deles sin ningún tipo de de acusación judicial nin imputación, nin nada e moitos deles nenos nenos, hai crianzas. Até hai eh, personas de 90 anos, como había unha, hai unha muller de 90 anos, cega, e tal, que non, e sigue, sigue presa. É dicir, que Non hai... Non hai... É, dicir, que isto é un xenocidio, é unha ocupación de terras, é tal, é que perdura no tempo, e esta nova daina dereitista que se move no mundo aproveita esta onda para facer o que queira. É unha... O en día eh, en todo o mundo se está movendo una, un novo fascismo a meu vou entender e eh, este novo fascismo hai que. Ver, hai que, que, que, que ten cosa sempre. en conta que o sionismo está por todas partesalmente. Por eso o equipo israelí que está competindo na volta ciclista está pagado por, por un home de Canadá. Non son israelís Os rapaces que están competindo Son de outros países Pero son sionistas E pa o que paga o equipo É eh, un canadiense Que é sionista tamén Entón Sabes dálles exactamente igual o sea, Por eso vamos a rematar co Con co tema musical É moi complicado Normalmente o falador o rematamos Con outra peça musical Ou se si vamos a rematar Con tema de libre Palestina. Moitas grazas, moitas grazas, compañeiros, felicidades para para a todos, compañeiros e compañeiras. Para bens mí vale. Palestina o oh, crossa si Leve Palestina, vive Palestina, al crossa Zionismen. Vive Palestina, al crossa Zionismen. O diar olat o diar olat jorden. O diar forat fritet, o diar şornat fritet. Diar blogat citronerna, o vi hat namt citronerna. Oppressa tu liverna, oppressa tu liverna. Alistina, o grossa siu nisto,